اوس وی راځم چې قرآن روي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لينتصاحم الملائكه الظالمين انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستعابين في الارض قالوا ائن كن ارض الله واسعهن فتهاجروا أولئك مأباهم جهنم مساءت نصيرا إلا المستضافين من الرجال والنساء والولدان لا يستسرون حيلة ولا يهتدون سبيلا أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا فبشرح لي صدري ويسكر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفتر قولي <تصفيق> <تصفيق> سورة النساء سورة كي فلور أهم خبري أهم مزامين أصل مركزي خبري سورة وإطلاح المعاشراء ده مواشره ده سلاح ده پاره اولکه شپارلت احسام ده عوام ده سلاح ده پاره جا دویمه احساکی حتو احسام ده پاره او ده رعیت ده بادشاه او د عوام ده سلاح ده او دره محصه که سواجر و فرط سلاتو تا دره دلو تا او مومنان بیت زعیف و تنسیف در دره محصه شروع شوی و کبیه که ات خبری ذکر که دلی در فارد اطلاح در بادشا او دعوانو اوو دا چې تا سر د چا آمونه دي دوتهسم امانت دی ان الله عمررو فم انته امااتې لا یم قانون د امیر تا ب دابه کوي امرري منون او درم وکمل فطلو چې جهات به کوويلووررم چې کله جهات کوي نو هرڅو بهوجي پهنااب یا څلطل در نه ور پتو اصلاح نیت جهاد کوي نیت به هم صحیح ثابت اينو کامیاب شي دنیا تم خراب کو نزال تا اصول کار او کار به هم خراب ستوريا جنو کې حال ذکر کېږي رضاګردن او ترجیح بلل هجرت کله یوځي کې کو دین باندې صحیح عمل نشي کولې لاشي بل زیته مې وې سوره النساء پنځمتي پارا آيات نمبر 93 وګوره نیو نمبر آیات نه دي الله رب عزت فرمایي <تصفيق> ان الذين توفاهم الملائكه الظالمين ان الذين يثنون حركتان توفاهم الملائكه سرق اقل دينا فرشتي ظالمين انفسهم بحثال کي چي ظلم كون کي فزان او خلقان دي پالو وایي ورته فرشتې في مکون کوم چر تاسو کمزې ووي تاسو حاللو وایي ورته دي کو نه مذا نه کومونګا کمزي پمکه کې حاللو فرې ورته ووي علممته کو اررض الله هیوا ای نواز نکل اللہ فراقا فتوحاجرو فیها فس حجرت بمکڑے وی پھاڑے کے اولائی کم اواهم جہنم اصدا کتان زید دی جہنم دی وسات مصورا او بد دی دی در اصلو یعنی دا جہنم قرآن شریف دا وفا همول ملائکت و ظالمی انفطه هیم. انسانانو در روح خبر کیگی ده زرکدن خبر کیگی در روح ده قبض که دلو خبر کیگی نو قرآن شریف که پدی بارکی دری قسم آیاتون رازی یو قسم آیاتونو ندا معلومیږي گی چه روح آغستون که آغا گنی پرشتی دید دریم څه سم آیا ندا نه دا معلوميږي روح هغه جن کې خپل یو فرشته دا ملک الموت ازرائيل عليه الصلاه والسلام او د دریم څه سم آیا جنو نه دا معلوميږي چې روح کبه څنګه هغه الله رب العزت خپل دی د دې آیات نه دا معلوميږي چې روح غن فرشته اخلي دغس ایاتونا روستو سوری انام کی ومرائشی ایک نمبر آیات و تریانوی نمبر آیات کی دارن سوری آراف تین آیات کی سوری انفال 50 نمبر آیات سوری نحل او بچیس نمبر آیات رضی ایاتونا نداس معلومی گی روح غیستون کې اغا فرشته غنې فرشته راضی او روح د انسانان اصلي وینځته سم داسې آیاتونه چې دا غین معلوماتي روح غیستون کې ایزرائیل علیه السلام دی جاریه ملک الموت ویل کې دغې ذکر سورتی الف لام میم دې وختونه چې 파را یو لسم نمبر آیات کراځي قول یا توفاکم ملک الموت الذی یوقل نبیکم ابی غمبر دی خلق ته اعلان وکا تاسو نه فرشترو واقلی کوم چې مقرر کړی شوی ده درېمتوم آیاتونه د حقین معلومیږي چې الله سبحانه وتعالى خپل رب خپل پسنگا سورة زمور دو سلو اقتم آیات کرازی اللہو یتوفل انفس حین موتها سورة زمور آیاتن بر بیالیز او سورة نحل آیاتن بر سفر زدی آیاتون نداس معلومی گی چی روح آغسون که اللہ رب العزت مخفل دو ظاہران پدی آیاتونو که تعارض اخداری چی آیا روح پرشتیا خلی یا صرف ازرائیل علیہ السلام اخلی یا الله رب الذکر توست ی یو جواز د دې تفسیر روحانی امام علوستر رحمت الله کری زين علوی اصل عامر امر که کے حکم که کے الله رب العزت دے روح اهل کن کے حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام دی و چې دانو لري فرشته ورتر راضي د معاونین دی همداسې وونکی فرشته ورتر راضي مثال دا چې یوم مجریم دی چې دنیا کې پوری زړه ورتر راضي نو په خپل ورتر ان دی نو دګشي کسان ور پس را شي او په زورې و او کړړی او دا ورتهوا دفهېوننگار انسان هغه سره ډیرری فرشتې ځکه راځي چې په زور باې تن داروخ اوباي او رو سانپال ک راي بونه وجووه هم معذباره کو چې دیرو نوور کوې نوي تننا نو فرت را شروعشي پامنخ بانده وغل شروع کی پده شا بانده خول بدن ورلو وحی وحی تردیب کولی که دا روح ورلدی خلیب کولی رو رسی دیاتن ازرائیل السلام روح قبل او چی کم نیک امله صدی ده نیک امله عزت او استقبال ده پارا دیر پرشتی را جدی مثال پتور یو وزیر یا بل یو نو هغه د استګباز لپاره چې څنګه ګن پولیسان او غیره چې د مخربي ورته ګرځي لا ګندي په داسته د نهکان او خلقو د عزت لپاره قسمه قسم خوشبویا نه او د راولوي او ګړې فرشته راځي ازرائيل عليه السلام ته نا خو پام آرام کوي واخلي د د جنت ته خوشاله وي چې قسمه قسم خوشبویا نه وي د په همنې کینه نو دیو جنا کلا گنی ذکر شي نو گنی فرشتی دی مقصد دا پار راج دی او رو آغستون کے ازرائیل علیہ السلام دی او چې الله دے نثبت کی نو اللہ حکم کوون کې دی او رو آغستلو باندی چه دکم انسان کمپیم مقررد دی دیمو وجہ بازو لما زکر کی اصلا لا اختلاف چدی مداد اشخاص دا وجن دی دی اشخاصو دا وجن دا مانا دا خلق دی دا آغین روح ازرائیل علیہ السلام اخیلی دا خلق دی دا روح نور فرشتی اخیلی او ملک الموت دا صرف د یوی فرشتی صفت نده صرف د ازرائیل علیہ السلام بلکه دا هر فرشتا چې تا اللہ رب رضیت حکمو کی لادشا روح تنا واخلا اوو فرښتې روح هغه څه ده پر لاره چې هغه د ملک الموت ودی کیږي علماوی د دې مثال دا لکه لیکي چې دنیا کې اوهده دا مثال په قرباني کې کیږي وېڅې کې دا ځانونه دي دا د یوي اوه دینونه دي یادي سپ یا بل اوهدا د قسم ملک الموت دا, دا دی اوهدیو دی او کار نوم نون دي کومه په استم روح اخلي الله مقرر کي کومه فرښتې چا هغه روح اږسلو دي د ملک الموت ودی کیږي او چکم الله رب العزت تا نسبت چیجی نو اصل کخلکوی ده آغین روح اللہ رب العزت اخری آغا کمخلک دی نو آغا شہداء البحر دی حدیث کرازی حدیث دی روایت او معمر رضی اللہ دي دي و تعالیم دی دیوی ما دی نبی ریح صلاة و سلامنا و ریدی دی چی اِنَّ اللَّهَ وُقِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ ان الله وکیل منک الموت بقبض الارواح الله رب العز ملک الموت مقرر کې په تاسو دلته روانه باندې الا شهدا البحر مگر هاغه شهیدان د بحر د دریا وګو کې چې خلک شهیدان کیږي بتقین سبحان هو ی الله رب العزت بخفل دیدی دا روحون اخلی ابن ماجم دا روایت ذکر کردی دستیر روح المانی کی امام الوسی رحمت اللہ علیہم دا روایت ذکر دا. نو اللہ رب العزت شہداء البحر کم مسلمانان تی پوبوبی شہیدان کیگی وفات کیگی دا غیر روحون اللہ رب العزت بخفل اخلی او نور دا پار فرشتی مقرر کردی دارن فریشتي طرف ملک الموت دي چې ني دي روح نه اخي نورې فریشتي م کې دي شي لکه د نبي عليه الصلاة والسلام نا چې کوم فریشتي روح اږځي او نظر علماوي روایت نه دا, دا معلومي چې فرشتین فریشتي نو اسماعيل شر البیان نورو دی یو روایت ذکر کړی و اسم ایسمو ملک الذي قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم اسماعيل وجاء معهم ملائكة كثير ثم فرشتي چې د نبی علیه السلام نه روح اغشته وو د هاغنو اسماعیل وجاء معهم ملائكة كثير د تر ډېری ریشه فرشتي راغلي وي فرشتي نبی علیه السلام نه اغسلو د علیه السلام و نبی علیه السلام کو فرمایل هذا ملک الذي قبل اذا ملك الذي لا قد روح احد قبلك ولم يقبض روح احد بعدك اي پیغمبر دا اسماعیل دا چې دا الایت لا روح احد قبلک سن مخک دې چې روح قبض کړی ولم يقبض روح احد بعدک سن روسم دا چې روح قبند کی دلګدايه او خصوصي فرشتان داسره لپاره الله رب العزت تعالی او تاسو نه چې دې روح او اخلي منوري فرشتیم کې شي چې شي چې الله مقررب دي دلته ظالم انت نه مراد دثیر مجهري ذکر کړې به تر کې فریضه تل مراد د دین ها خلق دي دګم ټیم کې حجرت فرض او دی هجرت ونه ظالمان و مراد دا خلق دید. معاکتاً شروع غصه دا دین پرشتو ظالمیان پسهم فزید تحال کیه چی دی زیادی که انکی ظلم که انکی پخلو زاننو قالو و ورته ورطا پرشتی فی مکونتوم کم زی ویتاسو چرت ویتاسو یعنی ولیم حجرت نکولو قالو و ای دا پرشتی دا خلق کننا مستضعفین فی الارد او مونگا کمزوری پز قالو دا فرشتی ورطوی علم تکن ارض الله حواسی آتن آیا نوازمک دا رب دلیزت فراخا پتو حاج رو پیها پتو حجرت بمکردیوی پتو از مککی ورغی بوی زکمو که خدا تنگ لنگ د الله ملتنګ نه دی د لازم کلهګنه دا یو ځکه چې څوب دین ته نفيږي بل دې د تلاړ چا بل دې د تلاړ چا د الله دین مفریقه وای نه واجب کده الله فراق فتوهاجروا فیها پس هجرت کوم کړه وې په دې کې هجرت هجرت خپل معنا دی پرې کودل د هجران نه دی پرې کتل شریعت کې څه تویل کېږي شریعت کې الله دا اللہ رب العزت دی د دا وجنا ملک و الا قبری خودل دیتوی لیکی گی حجرت حجرت دا پسو قسم دی و دا دی سو قسمو نی یو حجرت دی مندارل دار الکفری دارل اسلام الاسلام دار الکفر نا دار الاسلام تطڑے حجرتو گی ذو كفر زيد الكافر الى قد فاسو دين ما عمل قولت نبري دي لاش تن اسلام مسلمانا زيد دا من دار الكفر الى دار الامن ذو دا كفر الى قد قطيوبل ذا زيد اولکہ دار الکفر نہ دار الاسلام تھا نبی علیہ السلام نے مکہ نے مجلیس ہجرت کیو دین دار الکفر نہ دار الامن تسلم لگا صحابی کرام رضی اللہ و تعالی عنم ہجرت ہی ہفی او دی علاقہ تک قلنا راضی کہ مسلمانوں نے نور کم از کم نجاشی بادشاہ او دادا سے خلق کہ فق طلبیم ظلم نہ کولو او جابانی بے ظلم نہ دیو جنا جو امن زیده کافر دی اتاق پل عبادت تی پریگ دی محق زیتن سبی اطلا لیشی درین چیزم دی من دار البدعات الى دار السنتی من دار البدعات الى دار السنتی تا دا زیده و بدعات و علاقی مختلف چیزم بدعات تکی کیشی نصدا غزې کې کا بیان کې نصدا سوق منینا اولتہ تا سنت پرې قوباندې عمل کول ته نکری نصدا د 10 علاقو داسې ځې ته لاړ شي چې په هغه کې سنت پرې عمل وی، ودام د هجرت کی راځي. څلورم ته څنګه هجرت دې من دار الموسیته اله دار الاطاعه من دار الموسیته هلا دارل استعاده دم دا نصیب دنا فرمانی د زین اسمل دتابداري ز تا کم د الله رب الجل تابدار خلک وی نه کړي خلک لا څو هغه زیت ته هجرت وکي مدار تلورم که سم د هجرت کی پنځم که الخروج من الارض الذي غلب عليها الحرام القرع <الخروج> من الارض التي غلب عليها الحرام داس یو علاقو داس یو زیدي چې ټول خلک په ګناغونو کې مبتلا دي حرامو کې مبتلا دي قسمه قسم حرام کارونه کوي وکمست کم په داسې ځای تلارت چې ځکه کې خلک داسې ګناغونو نکوي داسې ځینستو تم ده له هجرت حرام و علاقینا یو صحیح کسیم خلق و طلاح شدیم. شپاگم قسم حجرت بین حجرت ترکو جمیعی ما نحا اللہ عنہ ترکو جمیعی پریخل طولو حاغو گناہونو منه نح نحا اللہ عنہو چی رب العزت دہا غینا منک کریدا. و دا قسم حجرت تیم و دا قسم حجرت حدیث کرادی بخالی شریف حدیث تیم نبی علیه السلام فرمایل المهاجر من حجر معنا الله عنه المهاجر هجرت مهاجر سو دی من حجر معنا الله عنه چا کی پرخدل هرڅ چې کوم الله رب العزت منه کړی دی به او ټول ګناهونه کړی دی هجرت مقصد د دقیق نبی علیه الصلاة و سلام چې کله مدینه ته هجرت وکړ نضرث خپل کو نبی علیه السلام سره هجرت کړو بخاری شریف نور و حدیث دا تعلیمین کې مترشه او ریاض صالحین کې مشکات شریف مستې اکثر د احادیثو غنو کتابونو کې دا حدیث شته بخاری شریف په اولنې روایت پر روایت د عمر رضی الله و خدای سره دا نقل کړي مشکات شریف هم دا روایت اول نقل شوه آغا روایت دا که نبی علیه السلام مدینیت حجرت بکه نو دری قسم خلط بکه یو قسم خلق هاگو چه حاگی ده دین ده وجنه نبی علیه السلام سراللارده تو این قسم خلق هاگو حاگیو زمت که خود کارونه نیشت ده نمون با مدینیت الارتیو حاگزه که خود کارونه ده کاروبابان خشی ترین قسم دعیش خود خبری ده آغازه که دا چرته خوری خزی بوی دا بوی دا بوی دا خطو دا وجنا چه دا چرته وعده بوکو خزی برا تا ملوشی دا قسم خلق تیری نبی علیه السلام تا که معلوماتو شه نبی علیه السلام پا ها مقابان دا روایتو فرمیرو اینما الامال بالنیاد و اینما لکل امر امانوار یا ذاتي اي خلقو انما الاعمال بالنيات د اعماله دار مدار هغه په نیتونو باندې دي او انما لكل امرئ ما نو او هر یو tand paara ayor sawab o badal ba da ha gti wi da gum chi diniyat krede de da nabiy ali salam u farmayn wa man kana hijratu ila allah wa rasulihi fa تجارة حجرة دالله رب العزة دين دنبی اسلام السلام دا سنت قدر بانده عمل كورو دا پاره کرده دا ده حجرت اللہ او پیغمبر تا قابل قبول و منظور ده ثم ومن كانت حجرته دنیا الى دنیا کچا دنیا دا پار حجرت کرده تجارة دنیا با تا خو گتم بو کم او ام راتن یتزوجو ها یا یوې خلې <سؤال> د پارا چاغم دی یا د مرات ملوشی د حقیر قربانیکه حکم لقد سنگ مهاجر اوم میقیس دا نو هاجر اوم میقیس مشهور دی اوم میقیس یو زنا نه وا یو تن نو هاغه ورته لاله تبلات کی نو زوب اساس رواده পরিষদ کوم چې یوت غواغه دې کی بواعد کی نو هاغه ورته پدی رضاشه کوم مهاجر اوم میقیس زهابه کرام رضی الله تعالی عنهم دومره پرده اچون کی خلقت د تروزه پرده اونه چا معلوم نشه بس خو مشهور دی مهاجر و میقې او میقې پس هجرت پیړه خو په تانه جلاکم تړیو نبی علی اسلام پر مهال کچا خدای د پار هجرت او په بس هغه د پار د کچا دنیا د پار او په هغه د پار دی د اصل هغه حدیث المهاجر من هاجر من هالله و حقیقت کہ مهاجر سوق دي چاکه هر کونه نه پریخن کوم نه چې الله منه کړی دا پتہ هاجرو فيها پس هجرت دم کړې وې پاري کې فزاکسان دی دي جهنم دي وصاعت مصيره اوردرب ته دې زې درا ګرځېدلو در اصلو الا المستظافينا من الرجال مکر ها هم خلق من الرجال دې سړونه والنساء و دو زنانونا والولدان و دو معشمانونا لا يستطيعونا حيلة طاقتنا لري حيلة دو چلول ولا يحددون سبيلا و نمو ميلار حيلة حيلة دو بجو خسمة بانده يو حيلة دو مظلوم دو بسکورو دو پارا زان دو ظلم نبسکورو دو پارا دا دا جائز دی یو مزومبه ته هغه د ظلم نه منیکې چې ظلم نه له پسته طریقه بشي هغه د پاره ته ست طریقه کولې چې جائز دي یا کره jihad کیږي نو حدیث دی نبی علیہ السلام فرمیلو الجihad خود عت jihad چلول دی د دشمن سره چلول کې هلیه بهاني وکي ودام جائز دی یا یو ځای کې تانه رشوت هغه څخه لې کې 6 هغه څخه لې کېږي په ستو طریقې چې لدین ځان بشکولې شي، دا لپاره دا جایز دي. دا اله صحیح اله ده. د مقصد په خپله، وین اله هغه ناجیز ده، لکه ځمون په دې بازه اله خو کېږي. اله اسقاط ورته ویلېږي، په حقیقت مقصد دا د یتیم د فقیر مال خوړل او دا وي چې مونږ یې نو اکثری قبرستانون تا جوسی بلکل دا ناروادی دا متفقه دا ولا موفی صاله دا اخراج صدقه تا الى المقبره تا بدعه و مکروحه قبرستان تا خیراتون اوڑل دا بدعه و دا مکروح خبره ده و قبرستان تا چی ده دا سیزون نیش اوڑلی چی دلی دویم پدی غلط کار چې چی پدی که دا مال پتر نیلگی چی چا مال ده وندقط <مدقى> سره واغته لیږي د ی тим فقلا او یانه دا او حدیث زادې نبی عليه السلام فرمیلو لا یحل مال مؤمنی الا بسبب النصب من د یو مؤمن مال ساته نشي حلال دي مگر د هغه د زړه خوشحالي باندې څنګه غت از نو د تدرګي داساله فار حلال دی او کني در کې حلال نه دي ردی کې کله چازږي او کني په زور جريحه غنانه تلیکي او خلک ملامت کوي درېم دغه متريقه جده مروجه د خلکو جوه ولا کم طریقه جوړ کړی ده غیر چاته رکی ني او یو بل ته بخیرا بخی او هغه چې به خپل کې تقسیم یې او یو ځل چې چاته سي خپل به واپس اخلي نبی عليه الصلاة و السلام فرمایلو دا کل کل ته پښاند سپېره چې پر ورته ورته بیا ستې نبی علیه السلام فرمی یو ستې ځات او بخ بیا ته نوابس اخلي مداخله کده سپین کلی اولټی ستې وی یو دی کی او بخلی شي ما قبول کو ما تا تذرو بخلو وی شي به بل ما قبول کو ما تا دروبخ بلبل ته وی یو ځل بل ته او بخلو لږه خدای رسول حق فاتنه شول دریم او وجه دادا پدې کی دا کوم خلقو نظام نه هیئت جوړ کړی دی گیلگی پتی ہوئی مونږه زیاتون مثال فطور مونږلږ گسان کېناستو او زر روپی وی پلس اوگر دې دې د دین دی دی دی دی الله زر روپۍ جوړې شو او تای مو ترام شیخ القران مولانا مصیب ته وی وی دې مولا په خپل دې څخه او څه چې مولانا یو زر په قرض را واخه او یو دل ورته ورکا روپی روپۍ واخل لا ورته دې زر کې دا قبولی کې یا ته واپس را واخه بیاوې دا راغواپځ راک بیا ولا ولا ورکه بیا ولا ورکه لز دا بی یو لزل ورلا ورکه زې روپې شوړي او ټي مونږ چې ګذابل په مقابلې په خپل حکومتوبلې چې بیا بیاخلي ودانې او دا چې خپل دېتا ور آتاږي په دې سره مونږه پېتی زې چې دلي مثال خدای دی چې ماښوم ته یو روپې او بیا ته بیا ور بیا ته واخل چې مالکم پیډر کې مونږه مستاپه لچل باندې چې وي با پوهيږي هغه سره دوپې نشي او ست دا ویته دا والله د وکونکو په دې باندې تفصیل یا وکړم دا اله بالکل باطل دا دا بالکل غلط دا څومره کارونه په دې کې احادیث مخالفت دي د دې صحیح طریقہ دا چې هرڅه به حساب وېشي دا غي نورو تو بیا غریبان په سیران به او په تلې شي ګلیاں خو څړ مالدارم پکې هوا بیا پورو پورو دې مثال کتور دی وینو یی چې دې د پورې 500 روپے ویو کاثر ورکی 5120 روپے ورکی یا 1120 روپے ورکی دل روپے نش ور کولای دا یو پی جی حسابول شي یوه نیمه پی جی چا تنش ور کولای بلکې پورې پی جی ورکی هغه د دې حساب سره معلومه کی خصوص فکر وو کې چې زموږه زمرا روزی ته قضایي وي دازرمه د منزوم پی جی مینه هم نه خواطر ولما چلي قیاس دی په روزی او کې چې د روزی شته نوروجینا اهم ایبالید کډین موسته، نو د دې مخه خاصیت دي چې نوخه فارم سوچ شکل تر حساب پورو او بیا بګریبانو کې خيرانه توري. مځاز هیلا بیاج نه تاکم چې دمو په علاقو کې راایستان دا بالکل ناروازه او په غلطه ترکه باندې استعمال کیږي. دا ملي غاره په خلاف دی او الټو مليان په ځانګړې کې پر دا غي خو نه بغېږي. ولایت د بیا ونه دا تتن لري د چلول چې کاکرو تر څه چلو کې ولاه چې ولا يه ته دون السبيل او نمو ميلار دبيره نه مراد روحاني ذکر کوي لایس لای جي دون اسباب نه هجرت ده د اسباب ترنيسته اولائک صلی الله انیاک عنهم فذاک تن نذره الله معفو کدي تا وکال الله او قون او دی الله رب العزت معافي او غفار کونکو کې ومن یا فِي پ اللَّهِ الله او چا چې حجرت وکوو پلار د الله کې دا بم وکم الیجرفیذبي رلا یجد بیا به مومي ف الړ دی پهکه کې مراغمن کكثيررن غنی مونه ډیر و او فراتیا الله رب زتګور نصب کې و فراتیا معه دولا آبعب سقی ووس پر ری ې الله رب زت ب د د انسان ریز فر ک موهاجر کې جرد د الله د دینه فاروق الله ورته ډېر څور کیږي او چا چې هجرت کړي الله هڅه دنیا ډېر څور کويږي نبی عليه السلام د مدینه نه مکه نه مدینه ته هجرت وکړ سمره الله ورته ورکو ابراهیم عليه السلام هجرت کړو موسی عليه السلام هجرت کړو موسی عليه السلام هجرت کړو یوسف عليه السلام دا سمره الله سمر رب عزت ورته ډېر څور کوي صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته وربما كانت الله وصحا فراغتيا يعني ده رزق بمانا قطا ده ره محلاكي من الظلالة إلى الخدا حجرت فائدة ده الله فكي سهيلار خلق تدير واضحكي اخكار ركي ومن العيلة إلى الغناء او ده غريبه نبي الله رب العزت ده سره مال ده ركي دره مانا ده صحا امام مالك رحمت الله لك رده ها هو صحا مراد صحا والبلادت ده لديها غفارونا لديها غفتولي الله بقراحكي د دې زم کې والله دې تور کې ببل دې کې لاړل ببل دې کې الله وخت دې څلورمه معنی امام قرطبي کړي و تصاح فالمعيشه مراد شي الله بریده فراخيا د جونور کې د جون کوم اسباب د دې ضرورتونه ورتر ازي الله به فراخ ور کوي ومي يخرج من بيته اراغت قوت د کور پرنه مهاجرن الالهي هجرت کوونکه الله دین, دین ته ورسوله او رسوله اند سنت دی نبی علیه السلام د پاره زم یدرکه الموت دیارغه دمرغ وقد وقع اجره علی الله فسا کی ثابت دی اجر د الله باندې بعض لماوی دا خالد بن حزام رضی الله تعالی عنہ یوه ده حبشی طرف ته هجرت کوله لاره کې وفات شو الله رب العزت د هغه په شان کې د آیات را لې کېږي ذیم کول علماء د ادی اکرم رحم الله وی ابن العیث رضی الله تعالی عنہ دایو صحابیو مکینی مدینیت هجرت کولو چې په لار کې وفات شو د هغه په برکدایات راغلی او چې هر هاوسو په خنیت باندې کور رووت به ها او مقصد ته اورل دې د اجر الله شو وک ان الله وغفور الرحیم او دي الله رب العزت بخونك ومهربان وإذا زرفتم في الارض دا اوام حكم دا صلاة قصر وإذا زرفتم في الارض زرف دلتا فمانا دا سفركو او قلعا تسفركو اتاسو في الارض فزمككي فليس عليكم جناح بس نشته فتاسو بانده قناه ان تقصو من الصلاة دا تکمئوك اتاسو من الصلاة دا منزنا ان خستم خصوصا که یریږي زاد ان خستم داقید استفاقی دی ورنه که نم یریږي خو سفر کوي د مشکل شي خصوصا یریږي تاسو ائیناک تن کومل دینه سپیدنه کی بواجی ګن کی بواجی مصیبت کی بواجی تاسو لرهغه پسان ته خروج کافر دي انل کافرین زکا کافر کانو لقم دی بار تاسو اذهم مبینا دښمن ښکارا دل ته په کار داو عدووندزین آزاد ارا ری وي دکه کاثر خو یو کاثر نه دی چې دا ده په کار خدا او کامل کوم ادا اندازیک منان دي اساس لپاره جواب دلته عدو من مراد جو عداوتن دي دا قوندان دښمنی دي تاسو ده دې مقصد دښمنی کول دي اساس سره مبینا ښکار دشمنان دي اساس او ان من الصلاه مراد امام شاول الله رحمت الله علیه بل دی. سفر کې نو تاسو مینه صلات نو مرات سفر په دا چې قرات تاسو لړن وکړي اجر قرات موږ کې جسمر وکړئ دوی ثواب دیته لکه بیگاج حدیث کې دی اسه نبی عليه السلام د شپې ولاړې موږ کې سورې بقره سورې عمران سورې نساء دروانه پکې لستې دوک دوک دې نګل اسلام قرات سفر کړي نو نبی عليه السلام د سحر موږ کې قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس نو څه و کلا قرآتو بودم کولیشی، لندم کولیشی، خلقو طبکتی لیشی، وقت طبکتی لیشی، او سفر و دی طبکتی لیشی. نیش آولی اللہ رو بطلاله پرمین تقصر من صلاحات مراد قصر اختصار پا قرآت که مراد سی. خنور ده جمبور علماء که نزوانده مراد د دین قصر دریت مونو که چه سفر که کل چه سفر اتسلوی خمیلو یا ده دین زیات تقریبا سفا سویه کلومیتر جوری گی. سفر پدیت روان کلی جمهور علمو پنیزده فاصله ده. وچی کل روان کلی سانیت د پینزل سرزونا ده کم ده. وچی روان کلی پدی کسا ده پینزل سرزونا کم اراده ده. چې کم ده کتی موسکی ده خپل علاکه نه خپل خارنه اوو د وستا ده بیا پار بیاد سفرانه موسیده. سفرانه موسید. دا گرمی دماسپخین دما دیګر ادمه از ختن د دو ورکات دا صلو رکات او زینات دو ورکات وکول شي او د سهر، او د ماقام په موځ کې قصر نشوږي د سحر موځ ویني دو ورکات دې لکه وسه کم شي او د ماقام موځ هم د رکات دې رکات کې دې لري شي نه په تاسو ته اړتیا پوروږي دو ټیم موځ پرې د درې ټیم موځ صلو صلو رکات هاو دو ورکات وکول شي بیا که کل سنت وقتو نو سړی پکه سنت ادا کولیم شی نفلم پکه کولی شی او ک وقت نو نو بیا همدقس غیر فرض در رکات بو شو روان بشی آیا یو سفر کې سړی روان دی اذا پار سفر به ته استفرانه مز به دی یا داخل مز ولکول امام شافعی امام شافعی رحمت الله علیه فرمی سړی سفر کې پور منځو کې پدې تنيشت دی امام ابو حلیفه رحم الله وفرمینا ذا مقروزی تو باو با استفسار به وی ځکه داد الله را الکریت یو حکم میفد باندې دي ټیم چې دغه حکم دی چې تقصر وکړه و دی وی چې نه تقصر او نکوه د الله په دی ونه عملو نکوه پکا دی تو باو با حکمون زی اداشه بیا قضا دی یو عالم کلی سم دی موز اداکیږي څه او افضل ان دقه دی چې طریقه قصر موز اداکی بیا کیاو تړو ځینې مثال په مثال پتو اسلامباد که سکار ده نو کریو غیره سکار ده د ده خیال ده ده که را زمان ده کار بز دو دلی رزو که کی گی ننکی سباکی ننکی سباکی گی که پده حال کې پده باندی یو کال تیر شو ده بم سفرانه موسکی ده د ده ده ده پندل سرزونه ده و ده بودکار موش زر آوانی گنا و تردی پولی و ده سفرانه موسکی ترسو چه اراده ده پندل سرزونه ده ده او که یو انسان دی د یو اراده د یو میا شو په دغه ډېر کارو کې کار او شه د دیو م کومه ځکه دغه اراده کوزه شلو زیاده یو میا شو د دیو کومه ځکه کار درو شو بس زیاده واپس راځي همز د دیو پوره کی كي. بل دیو ساده هغه د عزیز نه اوس روان شو به سفر پنیت باندې کله د دخلی ال 30 قوت خپل خار نه هوتلو د زړه سفر مو چې له دا کیرو شول ديوم په لاروانو کې سفر مو کوي اوس مثال په توریو تند دلته مستیږي او بندې کې چې نه ده دا یا حادثه خار بازار کې کډوړي دا سوات وغيرها نورو علاقو ته د تل له علاقې ته چړتې وي ودیده پارم مطلب ادا دا یو د انسان مقیم دی او دو د انسان د پاتې کیدلو ځ وي د پاتې کېدلوځای کې او خپله علاقه کې د دوړه کې بد پره مې چې کوم د لارې سفر دی نو پهې کې به طرفته سر کی او نور مثال پتور باندې عربونې او تړی راغې کلل ته دوور ژم تې خ دا د خپل کلل علاقه ده او پره موجر ک په کې او چې پهلا رو باندې ځې پهلار رو باندې کل موضلو قططر راغې د رف لا رو باېته کې ارادې <آغز> کيم چې پندل له ورځو نه زیات پاتې کېږي ګورو او دلته تم چې دې به خپل دې نو دلته به ګورو موږ چې سره به کلا روان دي سفر وکړي و اذا كنت فيهم فاقم طلبوا الصلاه داوود بیان د دا صلات خو صلات خو بعض علماوي دا خاصو د نبی له سلام زماني او ظلیل زنده دا لپاره داوی و اضافه کن تفهم ای نبی علیه السلام تل جثه قدی که موجوده و معلومه گی که نبی علیه السلام پر دا عبادت دا نظر خاصه و نور جمهور علماء هم دخوهی جدا حکم دا عصم دی دا, دا لور وانو آئیمه و نور علماء محجزتين و خود فرن انسان ده دا دی و اضافه کن تفهم فاقم تلهم السلام سده میدان جنگ والار ده او قدیده هم که دی مزدین سنگ با اضافه که و جو کم امیر ده مشر ده حقا بجمع او تیجید دست کسان سکتان برایشی نموز دو تیجید مثال پتر دو رکات موز دی یو اڈالا برایشی یو رکات ادا کید دست دی او که ندیو پچی پخلبان دلاشی او دا بل برایشي برایشی بل دماغ حاغی بم یو رکاتو کید امام چید دو رکات شل او یو رکات دی نور نو مر سره وک نو دا کوم ادا لې جوم صرا غذاب دا بل رکات مر سره ادا کی کوم دنه قضا شوي دی دی خو د رکات, رکات, رکات پوری دی ولات شي هغه اولنې دله حاجی یو رکات کړو یو رکات و بیا وبیا راشي او بیا به یو رکات کړی دلته چې نه صرف د ذکر شوي دی چې کوم به امام سره ادا کی او دا نور رکاتونو ذکر نه وی شوي هغه په احادیث دی احادیث بنورم د دې गणितی تیر هغه تقریبا 1.5 کوره طریقې د دې کېږي کوم چې احادیث نه معلومه کېږي مسلات خوب د دې طریقې سره به ادا کولی شي وجه سزا جزاسې د امامان نه جوړېدل پکاره دا چې دوی جمع شي وي ورسپانانه باندې بهر ته موږ کړی وي راغي وجه لماده ذکر کې اصل اختلاف چې کوم جاهدین کم اختلاف راغله د لبالی په کې شروع د کافر سره جګړي شي په پته کې جدا جدا چې هر ځدی ځان له بیا به اختلاف پیدا شي د اختلاف نه پیدا واخلي او پیدا به کفار ته ورسېږي چې تو موجوده په نبی رسول الله هغه ټینګ کې نبی رسول الله تاسو جسو قائم مقام د امام له هغه ځای مقام نبی رسول الله دي واقم تلوا الصلات بس او درو دی له رموز فالتقم طائفه د دینه مَعَكَتَا سَرَا وَلْيَعَخُضُ أَسْلِحَتَهُمْ أَوَادِخْلِدِي وَسْلَقْفَلَا فَيْدَا سَجَدُ هذه عبادت کی عاجزی ده فده ده كي اسلامو ازان سرا وصله واخلا وجده ده كي دشمن تکم زور اخکاره نشي نبی علیه السلام صحابه اکرام بزي الله دم كم رو ده كل تواف اس اسخ و عبادت کی عاجزی ده و تواف كي رمل كي رمل ده لاسونه ده ستیس نبی علیہ السلام ذکر ورت ویلاک توئی کہ دشمن تہ کمزور اختیار نشی جردی کمزوری شوی عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازار چلاڑی او ال کی وی ډیر نازک نازک روان دی عمر رضی اللہ تعالی عنہ روخت وی بیماری وینه بیماری یو وی गोष्ट وای چې څतेक نازک نازک زی او تلنا یو څه پهړو والو ویل تہ هیجان کس ما کس خلق راځي چې څه د هغه په مخ دې څه څه زو کمزوري اری بو اجر مسلمانانو کوم جوړ شي وي اني اخر چتا گل ده نو اسی عبادت کې عاجزین خو چې کله دښمن دي نحوهت بیا ځان نويسک وادخ لیدي وځي خپل ساجدو پس کله چرکات ګروش ساجدو نو مراد دل چرکات ګروش ځکه پر سیده باندې رکعات کولې کیږي قال یکونو پس دی نی ورا یکم رست ساسنا ول تعتی قوا فتن اوکرا اورا دي شي بل ډلا لم یو سلو چې مون ې دی کړي ف یو سلو معا پس موو ک تا سره ول یااخو اوواداخللي حه همم سامان د یرو ر دشمن واصل دی حته هم او اصل خپله و ل وجه کردې خو ې ح کان که فرو چې کاپر ديلو ته خوونه ان اصدحت کم دا وصله ساسونا و امتعات او د سامان و ساسونا و یا نیلون علیکم میلتا واحدا واس حمله بو که فتا سوانده حمله یوان ولا جناح علیکم او نشده گناح فتا سوانده این کانده کم ازن که شریوی تکی فتا سو ممت ورینده بارانا او کنتم مرضو یا یتازو بیماران انت او اصل حتى کوم چې کې تاو وت تاسو و او و حضر کوم سامان ده ان الله عدر کاناشک الله رب عزت تیار کړي دپار د کاكرانو عذاب مهمه عذااب ون کې شرمون کې ف قض ممسلاتاپ ک چې پو تاسووز فقر اللَّهَ فسيوي الله ليااً بالاړ ووقاً او پناستان وال جنووب ف او پافستاسو فاياضمان فقللا چې فعمل شفاستاسو فاف ملاات پس باابدي کو در مني پابدي کووي د منز او ووت من الصلا مخدمانز پابي ذکششيي تكم کاروندي هذا إن الصلاات كانت عا آل المؤمنين یکی نموز دی پا مومنانو باندی کتاب موقوتا پا کل وقت باندی مقرر فرز دا کتاب موقوتا مراد دا وقت نده دا کم چی من پا کل پا جمادونو که مقرر کو او هم دق دا وقت ده کتاب موقوتا مراد وقت داخلی دل دی که کل وقت داخل شو نم دق دا منزو وقت ده دانا چی بازو میان هم دق دا بیا خیال بی مثال پتور بانده ده ما زیگر جمع شپک بچه ده. بس که شپک بچه ده مخت یاروز تو چه ده خیر بگی نموزنده که بس اون پده پیمه مکرر ادریه که. پتاوی رشیده که رشید احمد سدیمیز ده بذکر کرده ده ده کم وقتونه که ده از ده پاوندی خدا خدا صرف زیده پاره ده چه خلق ده تراجمه شید. نور مقصود دانه ده چه صرف با پده پیمه میبادت که ده بغیر ده يمام تا اختار دي تنزمين تاوقنا مفتو دي رسو دي كي هاقا قولي شو نبی علیه السلام تا زمانة كي ريو ساهم كي حدیث دير شو نبی علیه السلام با قلد ما خطن موز دوم روز تقو يوزل صحابي کرام دا دي الله و تعالى نم فرمي مون دا نبی علیه السلام انتظار قولو قولو ترزيز مون دا ازن ازاز مون دا سنوز سر لگل تم را خوب راغلو چدس یوٹیب مونگ وادی خود نبی علیه السلام مونگ بیا نبی علیه السلام وفرمن تاسو به تر خلک کې دا یو امت ولاهوم نشته دی چې په دې کې امتحاني عبادت شي تو امام د هغه انتظار وکول شي چې کلا که د نړۍ مته روزوشه مخکیش په دې باندې فرق نکريږي د د بعض خلکو خیال دی مشکال شریف دی زینبی علیه السلام وفرمن امام دا عزت موږ خبر ده ایوزره للیم امام چې امام ته انتظار کولې شي لګ ورته انتظار وکړه چې هغه جمع به او شي نورمه واکوبانندې وجه د هغې دا یو سړی مو په انتظار ک دی ریاضالين ک ح تر نبی نوبی السلام فرمیل په و استلا من منتنظر سرات ب چې کلن د منزه په انتظار کې دی ضته د مستواب میلاوږي د لکه داسې ب چې په مسک لیا دی او بلهدي صاتې معلومیریې سړی د فوره را روان شو بس دده دا په موک شماريلی کېږي او ترسوچ د انتظار کېږ دا ټول و دده په مسک شمالی کي اصید دا وقت پابندی هاگه خو خبره ده و دا وقت که کم خلق مقرره دا صرف دیده پاله دیده چه خلق دی وقت تکول راجم نشید. چه راجم شد دا اغا تیم نی پینزمینه تا مقیر نسکید اصر نکید سر جمع اضرولی شید. فا ایضت معننتون پت کلا چه امن ما دی شوی تاس و فاقیم و صلاح تا پت پابندی نه دا مانزه چه و اغای جنگونو و غیره نراغلی و اصید نا بلکی چکل راغی فاقی مصلاح تا منزو پابندی کهوی. او در نبی علیہ السلام آم کل معمول دا چې با جیحاد بریو سفرنم رات لو. اول که افتداوی جمعات رات با منزو تا برات لو. دیزو تیم کهی که منزو تیمو موزیو کو کنو نبی علیہ السلام با نفر موزیو که بیا با قورت سکلو. نو آم او خاطرم چکل په آمن با شیطاست بیا با منزو پابندی کهوی. دې حرکت وکړه اه اږي برا شاه نه د دې چې زه غنم اقو په طریقو یو طریقه درځه ودالته کوم ذکر دی یو رکعت یو رکعت ایمان تر وک یو رکعت ځان لږه امام کو د ورسره د حرکت مې امام ځني ورسره د حرکت یو رکعت ورصدی او یو ځان لو ابل برا شاه دی یو رکعت امام طریقو یو بجازان دی دځور د امام سره یو یو رکعت شو دځور رکعت شو یو بزانه کې یو امام اا دیو دويو رکعات شو کی دی ولښ اا ځان د دې امام کو بچیو د رکعت او ختم شو کنه دی بزانه لږه کتنې امامو ختم هغې ت راشي بیا به زنان او ان وله تهلو کېبتېغاخواامې او مدې پهله ټولو دی او فون کې قتهبونو ک چې تاسو تعلمونه تاسو فنه همې لمونه او چېکندي دي کمما تعلمونه لکه څنګه تاسو درد من من الله او او تاسو د مالای ارجون هغه دې امید نتاسي د تاسو موږ ته تکلیف ورسېدنو په فارم غوښته تکلیف ویل او تاسو په یم د ثواب امید شي الله به بدل درکې د کافې خدا امید ونيشت وکانه الله علیم حکیم او دې الله رب العزت کوها او حکمت والا ذات انا انزلنا الیک الكتاب ده اتم حکم دې پهلې چې ملک پادش دې کې قانون هغه د قران و د المسلمانان دم ملک قانون هغه به قران او سنت دی انا انزلنا اليك الكتاب يقينا رالي ګری د مونږ ته کتاب مراد قران بالحقي فحثرا ايا بالحق مدارك ما نقله لازهار الحق ده څر ګندوله د پارم دا کتاب را لېږي للتحكم بين الناس دی د پارا چې تفصیلو کې پمې زخل کو کې بماعراق الله فهذه الطريقة بانده جو خودنا كريتاة الله رب العزت ولا تكون للخائنين خصيما ولا تكون او مكيغا للخائنين دا بارد خيانت گرو خصيما جاگرمار يعني دا غير طرفنا جاگر مكوا أسأل دهي شهن وزول علماء ذكر كي رفاع رضي الله تعالى نهم دائيو صحابيو عام عرب افتر خلق د دا مدینی داخله جو صاحب کرام رضی الله تہم اکثر د غربت او د زمانہ و په پجې زمانہ کې چا بچي د غنمو وړ او داس دونه خاص ملمنو دي خلک لګي ساتل غسل او هغه به محفوظ او تملما وغير خاص خلک له مدینی تجربه څو وړ راغلی رفاع رضی الله تعالی واغسل واه تل او پور کې یو کوټنې کې یو ورثره وصله ما دغه زماني مناسبه کوم وصله حالي مرتريته پديکي دغه غلا او شولن اغلا او شولن هغه ورو قتادر رضي الله تعالی رضي الله تعالی خپل وار قتادر رضي الله تعالی وار زمانہ دغه اغلا شولېده ورني ساتلو هغه مرانه چولي وصله وغيرها مودي ده قتادر رضي الله تعالی راغي نبي عليه الصلاه والسلام تا. او نوبی اسلام ته ددي بایان وکو د نوبی اسلام ته بایان وو نو اغله اصل کې چې کړي وه م د بنو او بیرف دا یوهقبلهوه ددي یونو چا دغ بشر زیکر کړي چا د هاغنوه زیکر کړي چې د اغ خبره شو نو اون غلا کړي ده خلکو یاره ګا چېمون اور ب دلې دل او داسې معلومی دل کردیدی خوراکون پا خسیری دید او معلومی که داست عام خوراکون خوشنون پا خیلی نسوکن خبری گی دی. تو دید با دا او روی دید دید که لار پا آغا بانی دعوه کن، آغا زان او اولی ویل داغلا، لبیت بن سهل رضی الله و تعالی نمی و خوب سلمان و سلمان صحبیو پا آغا بانی داغلا وارولا که کلا معلوم شو، آغا بانی نه نده کری او داد دا رو د سپارې کارونه چې لري د یوې هویږي باغ باندې دا وکړه او خو هرته به دا کړو جديد اورل لګلګ چې د شندريون دی یو د یوې پورته طرفه خلک کوئی د اغلا ده اورل د پورته پیږي نبی عليه الصلاة والسلام ته چې فیصله راغله موږ نو وګړو خاندان ټول ځان غوسته چې زمونږه خاندان او زمونږه خاندان پتن باندې ضرورو دا وی کوي چې یو یو غوا پېښ کويږي نه جنگ دې تاسو موږ وشربو ان قریب وا نبی علیہ الصلاه والسلام بدیه وجی جاری هدم جری کړی مثال واغی تفریقی شیوی الله رب العزت بدیه کې د آیاتونو رولې ګل قطادر رضی الله تعالیو فرمای دین دمر له یو مسئله جوړ شو چې ما دا خیال وکړ چیرې دا خبره ماز تر کړی نه دی چې دمر نبی علیہ السلام و نور خلک د خبر شو دمر له یو مسئله شو الله رب العزت د آیاتونو رولې ګل او معلومه شو چې غلام د قمناق چې دوانا یا بشیرنو یو حال کړی نبی علیہ السلام په خپل کې خبرنو دغه اکثر منافقان خپلې نه چالاکۍ او دې زیاتې وی نبی علیہ السلام هم دې په طرف شه دی دا دین دی نه دا کوم اغلا او دې په دی باندې داوه کوي او جروس به حال معلوم کړي الله رب عزت دایې کوي نور وليګا ولا تکون لِلقائینین خصیما او مکېګا لترفا دا, دا خائنتګرونه خصیما دګړمار واستغفر الله او طلب د بخښنې کو دا, دا الله نه زین کې سوال راځي نبی علیه سلام گناه نوکری نو دا پار بخنه گفتلا. لیدی یو جواب علیه ما دا که وستاو فر الله لأمت کان نبی علیه سلام خل امت دا پار دا اللہ نبخنه گوارا دعا گوارا دویم استغفار دا پا دو قسمه دی. یو استغفار د معبکر دا گناهونو دا دویم تعبدن د عبادت پا طور باندی وجکل انسان گناہون نیوی بے بیاؤ استغفار وی مدام پ عبادت کی شمار پوری چھ اللہ ان دا مزے ثواب ون ورکی صرف دا گناہ در معبید پار نیوی اللہ ان دا قسم انسان دا في ثواب ورکی نبی علیہ دا, دا عبدا و دا عبادت پر تور نبی او حدیث نبی علیہ السلام فرمیل والله انی لا استغفر الله فی یومی اکثر من 70 مره فالله قسم د پاورز کې د اویا ځنونو نزياد د لهنه باقنه غواړم او بل روایت الفاظ میع تراسل صلی الله علیه و دا وسلم د عبادت په صورتو قول علماو دا دې د واسط افلا استغفار و یا دې لپاره چې صادق کم کاري د غت الله وکړي نبی علی اسلام کم کارو داوت خلقو ته بیان دی یو مشکل کارو د هچا طرف نه بجره دیوري زلو خپلوان پر دې ټول خلافو نو دایو درون کار دی نو ای نبی علیه السلام تی استغفار ویا پده بگر تداکار سکوکشی اول ماو دایو مجربن و دا کوم کار سوڑی مشکل وی دیده پک سمر استغفار زیاد پوی حاغ کار حاغ بوج بده تا سکوکی دی سلورم الله دا دا پار دا تعلیم دا امت ده ایو متیانو اگوری نبی علیه السلام گناه ندکردی دیام الله ورسوی بخن وارده نومتیا نو چې تاسو زمرو ګناهونه کوي دي نو تاسو هر هاله کې الله نه بخنه غواړئ دا امه د تعلیم لپاره ویل شوی دی ان الله کانر او کور الرحیمه بشکره الله رب العزت دی بخون کې او مهربان زاست ولا تجادل عن الذين او جغل مقوا د هغه کسانو طرفنا یخطانون عنفسهم <سؤال> خیانت ایکڑے خلوص قانونو سره خیانت دی غزل راړو مخکل او بے ورتہ دی راړو وجداد یو خیانت فل مال دی مخکی خیانت فل مال دی کړو اګلائ اوکان او دوم نمبر دی خیانت فل معاصی په گناهونو کې دوم خیانت دی دا او کړو اګلائ اوکان وې بدنامم په بل باندې اولغولان خیانت ایکڑے خلوص قانونو سره ان الله لا یحب بیشک اللہ محبت نکي من کان خوانا عصیما ارها و سوء تومي خاندگر وغننگر يستخفون من الناس دي فتگي یا شرميگي دا مرافقان دا خلقونا ولا يستخفون من الله او نشي فتدل دي دا الله و هو معظم او دا الله رب العزت دي سرده از يوبه يتونا قلعه كي دي شفت ري اصل شفت رول و پایک مشوري کول او قلعه كي دي انساء خلاف اي نبي عليه السلام مشوري دا دې مشوري مالا يرزا من القول هغه چې نه خوخي الله د د وینانا دا دې قبرې دې یا مالا يرزا هغه چې نه خوخي نبی السلام د وینانا نبی السلام وینای یو شانتي کړې وی او دې داغه مطلب بلوي داغه ته علماوي لیکي علماوي تعویل القول بما لا يرذ قائله یو سره وینا او کې داغه د وینا یو مطلب وی. او څو خلکو ته شروع شوی نه د وینا دا مطلب کمستم کړي ژوندې دې صداغنه تاسو ته هغه دا وینا کوم مقصد د پار کړی ده دوی ته ویل کې تاویر القولی بما لا يرضا به خائله نبی رسول الله با خبر یو مقصد د پار کړی و دی بل هغه مقصد بدل ک او حاغي مشورې په هغه باندې کړي او دی الله رب العزت هغه عمل کړي کې احاده کوونکه ها ان تم جادل تومان جګړه د دوی د اړخ طرف نه په حياتی دنیا په جون د دنیا کې او دا غل طرف نه جګړه شروع شه ځکه زمينه خلک قبيله بدنامه شو او الله پرني دنیا کې خو بدزيد طرفه جګړه وکي خو یاد ساتي کميو جاء دي الله انهم پسوبې چې جګړه وکي الله سره د طرف نه یومل قیامت پرز قیامت هم يكون عليهم وكيله یشتې پریوان څوم موار وما ي عملسو ان چا عملو قبد او يظلم نقته زلممو په پپل ځانباندي ثم يفر الله ب بخنه او اقاد اللهنا یاجد الله بیامومي الله لرا غفور الرحيمة په خوونېومهروبان زه الرحيمه اللله قول د ديات ب باه دوحشي دخظرم کډو پ اللہ جان ته دوی ترغیب ورکړي دي دویم خدامواله مړه مده دي چې مراد ده عموم دې پدې کې هر هغه څړې چې استغفار وکنه د الله نو وړي ځانې ظلم زیاتې کړي وي الله رب العزت دوی او معافي کوي عبد الله رضی الله تعالی عنه بول دي کوم څړې چې دا آیات وای او دینه مخې چې څلور شپې ته آیات دې چې دا دوړ آیاتونه او وي د دین روسو الله نو معافي او بخنه او وړي اللہ رب العزت بدتا موافی او بخن وقت او دلتا سو ان او یزم نفط او دو کسم گناہونی دیکھو دی وجہ تصیر قرطبیتا زی کرکوی سو ان مراد دوی گناہونی دی او یزم نفط او سو ان مراد وارو گناہونی صغیر گناہونی او یزم نفط او مراد قبیر گناہونی او بل یزم نفط او که شارع بل سر ظلم کی حقیقت چی دے خفزان سر ظلم کی اصدا بے بي بیدا او ثم يستغفر الله بیاده بخنا غوارد اللحنا بیاب مومی الله لرا بخون کے محروبان ومن یکسیب اثمن چاچوکو اثمن کارده گناه فا انما یکسیبوهو وستی کنن سزاده گناه دادی علانکسی پدبوی وکان اللہ علیمن حکیما او دے الله رب العزت بوها او حکمت والازات ومن یکسیب ومن یکسیب خطیعتا او اثمن یاکی او که خطیعه تن او اسمن خطیعه ثوری ذکر کی الخطیعه تكون عمدن و غیر عمدن خطیعه هر گناہ ته وی لکی او کنی وی اوجه کی قص ضروری نه دی خام خاطر کی قصوی او داور پسی او اسمن پد کی قص ضروری دی هر گناہ چې خلق کرے انسان کی دی دا وی لکی اسمن میچ او کار په خطا سره اراده هوا یا او اسم من ییو گناہ او کا یعنی فقط تر او دین کول لولمو فطبیعتا نہ مراد واڑ او اسم نہ مراد دی گناہ ثم یرمی به بیا yup. نسبت کی ددی بری یو نیک طریقہ یعنی دا کس د نسبت کی چاغ دار نہ وکړي تا کدی اغلاق کړي او پخپل او ددی نسبت بل تکولو فقد احتمل بختانن تحکیر سر اوچه دی که بغتان و ایتما مبینه و گناه اخکاره یلی بغتانی موسلمان مانده اولا گولو او یو اخکاره گناه اخکان ولولا فضل الله علیک و رحمته او کچرینه و فضل دالله فتا بانده او محروبانی دالله مستوه دی گمراه کرده وی وجده ده لحمت طائفت منهم خاما قاقص کرده یو دلی دزوینا این یو ظلو کا چه گمراه کرده تالران وما يضلون عن شيء گمراه کول دي الا انفسهم مگر خپل ځان دي گمراه کوي ځکه من حفر به لريخي فقط وقع فيه سو کې بل کوي کې دي پکې خپل کوي وما يزرونك من شيء عذرني شيء رسول تكليفني رسول تا من شيء ضرب وانزل الله عليك الكتاب اور الغير الله رب العزت كتاب والحكمه او سنت حديث ان نور شایک چې میرده هما الله مشکلات القرآن کې داره نور ذکر کړی کتاب نور تو ذکر حکمت راشي مرادنه احادیث دی غلی ګل الله فطامه القرآن والحکما او حدیث سنت اصل قرانی شریف د الله له دا طرف دی حدیث د الله له طرف دی ذکه سر نجن کې راضي وما ينفقون الهوا ان والا وحي دا پیغمبر ده ځان خبري نکوي مګر د توحید ولېشي نبی علی سلام دا کم احادیث چې د الله په طرف او تر طرف سه هوجه ولما ګړس ورکو نه په کې ذکر کړي د دې ویلې کې یو وحی جلی هغه ویلې کې وحی خفی دا ښکارو وه او هغه پټ وه ځین بعضه نماوي دې ویلې کې وحی متلو وی تدې تلاوت کې او احادیث غیر متلو د حدیث تلاوت نکي قرآن او وحی که بعض الامور دا فرد ذکر کرده ها وحی که کم اما دا شریف وحی دا الفاظم دا اللہ او څنګه الفاظو که چراغلیم اقا الفاظو سره دا حغی بیان شویده او حدیثی کم ده دا حغی الفاظ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دی خبرم اقا خبره دا کمه چې الله رب بلدت سنگه کم مقصد دا پار علی گره او الفاظ دا نبی علیه السلام دی رأي الله فتاوان القرآن والحكمة أو سنت يعني الحديث وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك أو خوزن كريتات ما لم تكن تعلم دهار أحكامو كتنكوه دلي بعض غريان دين استدلال كي دين نبي عليه السلام دين علم الغيب في عليه السلام فغيب و او دا وعلمتا ما لم تکون تا علمنا مراد علم الغیب نبی علیہ السلام تا اللہ ورکو نبی علیہ السلام تا او قوضل تا, تا تا علم نو یعنی علم غیب تا تا نو الله تا تا درکو او دا خبران بالکل غلط دا دا قرآن شریف دا سو آیاتون یو قرآن شریف کی اختارہ آیاتون نا پدی بارک سمری دی تی پا غیب و باندی اللہ بغیر بل سکلیت ہوئی گی سوری نمل کلازی شلم قُلْ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ نَبِيَّنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ دِي خَلْقُ ته اعلان وکا چې په غيبو باندې الله نه بغیر بل څوک او امام بخاري د اشاره دي الله تعالی هغه قول ذکر کړي اشاره دي الله تعالی هغه بدا خبر وکولہ مَن حَدَّثَكَ انَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ شاء تاته دا اويل كي نبي عليه السلام پا غيب و قوي دروغ در دويل ذكالي ان الله تعالى يقولو قل لا يعلمو من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ذكالله فقفل فرمي كالله نبغير نبازمان نبازمكك سوه پا غيب و قوي ده و سنگ دار صليب تاته رشته خبروشي دار روح خبره ده كي تاته سوه قوي نبي عليه السلام پا غيب و قوي بل نوبی اسلام پخپله اوګ د زهوز پوستر چ دی نوبی اسلام فمیل ز په ووزی پوستر باندې ولاړې ما ته بچې زما او متیان بر راي ز به اوواازونه کوم اوسحبي بل دیر ک راتل اصحابي زما ملګې زما سحاب زما مت نوبی اسلام فمی ما ته بر وي دیکې ز به چیرې دي ته به زوز نه اوغو رکم او غوزی کسر نوبیر د هغې بیانو کو ما اوو اب یزو منن لبني اوځ کوستر داسې حوزې چې د هغې اووب دا د پ پایونه زیاتي سپیني دي او د شاونه ډیرر زیات خوگیردي من شریبه مننو لم یزمه ابدا دا تا چې د هغې نه اوعبوس کلي ها بچې تهګېېږ نه ن بیا اسلام فمی چا ته پخړ لاسو و کومڅوک پخپله را کړي خو دا چېڅوک سومره دیدار وي سومره د نبی السلام د سنت تعبیداریي زیات سري وي نبی علیہ السلام سبع عمره د عیالتن زیوی او نبی علیہ السلام څخه کوه زیات سنتو تابعدار نبی علیہ السلام په او ورته وګورکې نبی علیہ السلام فرمی دغه ته امام د خلق را رواني د رواني ما ته ویو ډل را رواني نو زما او د هغه ډلې فهمید ک فرشتي به حایل شي پرده بشو د هوت نبی اړي د بچی کوم چې صحابي ده او صحابي ده کومه زما او متین دلته مان نه چې زما صحابې صحابو کی سسم خلک مين نبی عليه السلام فرمي زماده هو زماده زوار لشي لکه څنګه چې خلک پري او خړي زموږ په زمام عملګري زموږه متياندي نبی عليه السلام فرمي ما ته به اووي لشي انکلا ما احدث بعدک اے نبی عليه السلام ته نه پويګي تا نه رسوي دي تعمل کړيدي اشار وجه اشاره دي الله تعالی نه قراناته انکلا تدري ما عملو بعدک اے نبی علیہ السلام تاتا معلوم اندار چی دی کم کم سان نروس آمال کروی دی یا کم مرتد شوی دی یا که دا آج دی راویس وستاپ دین که نبی علیہ السلام فرمی زب حق دیکی چیغی کن فسو قل لهم فسو قل لهم لی من بعد دینی حق تو بی حلاک و تباشی چی زمان نروس و زمان دین بدل کردی دی نبی علیہ السلام تک علم الغیب وی نوولی دی دلی پا بارکی بی آوازون و کسی ما تیرا پیدی او په دینورو غندلې د انشاء الله <سؤال> په خپل ځان سره راځي او بل موخه باندې به غو ذکر کوو زموږ احاديث د نبی علی السلام د دی گواهی چې تقریبا ابل دوره کې موږ 30 نه ژر روایت ذکر کړو ډیر څه نه ژر روایت ما امید نبی علی السلام په غیبه باندې نوویې د قران شریف ګن آیاتونه درته چې کم دی واعلم کمالن تکون عالم kada man ushi sitat okhudul haqqa sitan koedli مراد کته نه علم شي ودقۃ <متدقى> آیات تدویمه سپاره کوم راضی و يعلمکم ما لم تكونوا تعلمو تاو سہاغه خودل چې تاو علم نو سورتی علق راضی دర్శمه سپاره 3م نمبر علم الانسان ما لم يعلن. انسان سہاغه خودل چې انسان نه کوی دل او پیر ملغیب هر انسان تل ملغیب هاشيږي کما لم ندام راځي دارم قران شریف کې نور ځای په زم د قرآزي تری پورې اجازه او بيټول امتيانه لپاره علم غيب تایبيتي سوره بقره 251 151 نمبر آيت کې راځي چې الله اياتن اورولېږي او يعلمکم ما لم تكونوا تعلمون طاوطه هرڅه او خدای تاسو موږ ته ویلي نو ما لم تکون تعلم نه مراد علم الغيب نه دي مراد څه ني مراد نه وحي ده وعلمکم ما لم تکون تعلم کوتيږي نه شي نه ديني الله ذاتا دي د دين او د دي شريعت نه هغه سوقدل علم نو او تفسير مداري کوي وا علمك تكون تعلم من امور الدين اي پیغمبر ذاته هغه سوقدل تا مخي لم نو د دين بلک الله په سر سره تا هغه قارونا او قتل وکانه فضل الله عليك عظيما او د فضل الله رب العزت قطابن لوي لا خیر ردي كثيرین نیشتېڅخیررو پیدا پډیرو من نه جوابم د جرغ دوی کې ان داولې جرګي ابوبي پیدادي دي الله من امر ص داقین مګ هر حال هغه چا چې هوکموکو د ص دقطین پهنیقی باندې م دا, دا مشوره ده ظیم او معروفین سراقیم په خیررات بانندې او معروفین یا پهنیقی باندې چاته وکموکوو مارو ما فقل کتاب و و نام بداری کم کار چې د قرآ او سنت سره موافق دیته معرو دی ک او پرتویل معور ف من کتاب الله سنت ت کم کار چې د قرآ و عریث میں معلومگی وزان کار د چ اور تخویللي विدان دی او منکر چې د قرآ او صنت نه خللا او معروفینیو کموں کو پنیقیئ سره او اصلاح خیمب الناس الناسې ی اصلاح او ف من د خللب کې جو جاړ و دا نه خیر کار او دا نه خیر جرګیږي بشقال شریف کدی رازی نبي عليه السلام فرمایلو لیسل کذاب الذی یصلح بین الناس هغه سړی درو در جننه دی چې هغه خلکو په میث کې صلح کوي او ویقول خیرن یوریز قراتل او بل حدیث شریف قراتل وین می خیره د اوړل راوړل د خلکو په میث کې د خیر پی اگر کدا د روغون دی پدې ګونګار نه د دوه کسان خو خلک روانه ده د یو له ور히 دا ورته وي يرا بلکس ستبارک دې رسخه خبرې کولی لا خو دې خنیت دې تا ته په څه ورتا واه موږ ګمان به وی ګینه خو تاسره زموږ راځنه یا څنګه چې تاسه خپل بل چې تاسه خپل را رسولي او خو ستبارک دې رسخه خبرې حقیقت دا دې خو او دا حقیقت دې درو ني نبی اسلام صلی الله علیه وسلم دې درو ني زموږ را پوری چې خپل کومې څه ولا کې سره د دې خبروم کې ریاست ورته اجازه ورکړي او اصلاح بین الناس یا څلها کوي په منځ د ومن کې او مې يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله دا چې او کو دا کار د پاره د لټولو د رضاد الله او سوف ان اتيه اجر اعظم پس ورته چې ور به کوم اجر لوی کله الله رضای مقصود نو سره د دې ښکارونه دي هغه زیيدي دی <تصفح> ومن دی و دی من يشاقق الرسول او جاجي خلاف کو د نبي عليه السلام اشقاق اصل ولیکي کیږي سرا د بغض او کینینه یو کار مخالفت کوي د نبي عليه السلام طریقه دی او دی او جاجاو ته خنغکري هغه طریقې سره کینه بغض دی جاجي خلاف کو د من مم بعد رسما تبین ال بول بودا ښکارا شوه ته ہدایت هدایت دل ته معنا د سنت طریقه باندې هدایت فاطل <سؤال> سمانو را اطلا یو معنی پکی سننک طریقه وا. هدایت تا هدایت د الله دا اللہ رو خودنا. حدیث شریف کرازی نبی علیہ السلام فرمیلو خیر الحدی حدیو محمد صلی الله علیہ السلام طریقو که بہترین طریقہ آغا طریقہ دا رسول الله صلی اللہ علیہ السلام دا دنیا والا وقت طریقی دی. یو رز و یو فیشن رو بازی او و رز بلا و رز بل اوفاقی طریق د کپړو وګورین یو ورځ یو ځوانته بل زبل شان دي سړې په شرمی کړې دا لږ کی چې سړې په کې بالکل ختاري کړې دمر ارتي کی چې سړې کې بیا ختاري نور کیسه مایک سم د خلکو طریقې هغه سره ځبدیږي د نبی عليه السلام خسته طریقې چې انسان پدې باندې خسته کوي د طریقو کې ټوله بهترینه طریقہ هغه طریقہ د نبی عليه السلام دی نو هدایت نو مراده د سنت طریقہ مختاره شو د ب طبع غیر سبی الممنه او روان شوې بغیر دلارې د مهممنانونه پلار پسې نووللي ماولله واابړو مند لره حال طرفته چې د اوړي نسليجهنم او داخل بهکوو موږد لرهجهنم ته وسااعت مصره او بد د ځ د وید طبی غیر صدیلی المؤمنین نولیه ما تولا امام شاپیره محلانا تقوصو شو چه اجماع امت سوی دا دلیل دی تو پدیبان تاثره سره دلیل شته دی اجماع امت دا مانا یو وقت که دا نبی علیه السلام امت دا خلق تو یو کاربان جمع شل او طور پی اتفاق کفو دیتویلی که اجماع امت دا هم دلیل دی می په دې چې ته یوه امه د دلیل <سؤال> دی امام شاعري رحمت الله <سؤال> علیه ورته په ملمت سره د مهلت راځي اته ورته خدای ته د دې مهلت اعتماد پر د قران کې آیات دلیل راځو امام شاعري رحمت الله علیه چې قران شریبه راواغ او اوړو لو راولو چې څه پکره پیدا ځم بعضه رواي چې د دې دلی به قران شری دغه او کثلو تلاوت په نه یو مزلي معلومولو په تور باندې او دغه څه نړۍ رس کې د رسلور د نژاتم کو د قطبي وکړته څنګه یاسي چې اخر دا آیات په قرآنه وښيله ورته دا د ریلو د پدې اجماع امت مسلمانان مومنان په یو زمانه کې ټول په یو کار را جمع شول مداد درین دي ځکه الله فرمي وایي غیر غير تبير المؤمنين ولي ما تولوا ونصي جهنم سو کله مؤمنانو د الله رنا بغیر په بل لار باندې لاړو د دا مونږ جهنم ته ځات داران قرآن شریف نورن پا اجماع امت بان دلیلش دیق و کلن صراحة دایات دیت ورناء فعط برو یا اولیل ابرصار داهم دلیل دیت پا اجماع امت ابرت واقل ایخ آواندان دا اقلنو اقل والا خلط کل تراجمشن پا یوکا دا دلیل دیت خدیث کلازی نبی علیه السلام, السلام فرمیل ما را هل مؤمنون حسناً فوه الله حسن ما را هل مؤمنون کم کار چه مسلمانان پا اتفاق سراورتا خوه گوری خوه وعند اللہ حسن دادا الله پنیز بانده هم حسن دی خک کار دو بکر چه طول ورتا خوه قطل معلومی گی کار دوی او نبی علیہ السلام بالحدیث دی لن تج تمعا امتی علی الزلالتی زمع ټول پا طول, طول یو تیمون طول یو زیف و گمراهی باندنیش جمع که دوی وچی پیوکار را جمع شل معلومی گی دا گمراهی ن که ټول مسلمانانو علماو خو خلکو په ایمانه اتفاق وکړي دا حاجی تعذیری وکول شي مسلمانان جماعت او دلن سره به یوځای ستل کیږي حدیث شریف دی نبی علیه السلام فرمایلی یذ الله علی الجماعه من شذ شذ فینار د الله رب ال دا د جماعت او د دلم سریو اتفاق سره یووالي سریو من شذ شذ فینار نګيري سره پرميسوکي جدا شدی بزن نو جدا په اور کې تاسو دی. وي د دوی وژن مسلمانانو کومه طریقې وي ټول مسلمانان په یو کار متفق او دوی د داخې کار دی نه غي طبقه ويږي او سات او سوت کې دین خلاف روان شدی جهنم دی نودربا دې دې دراسلو یعنی دا جهنم ان الله لا یغفرو ان یشرک به ان الله یقینا الله رب العزت لا یغفرو جری باسن نه کوي اي يو شركه به هي ي شركو قريشي دي الله تارا و يعتر ما دون او ما فيك حغ چې ما ثواب دي ني لمي يشاءو چاته شریف جو حديث راځي د انس رضی الله تعالی عنہ نبی عليه السلام فرمایل الله رب العزت فرمایلی دي يني حديث خود سي دي ابن ادم لو اتي تني بی قراب الارضی خطوایا اید ادم زویا کثمات راتلو کی پدمرو گناہوںه مانوی چرازمه کتنډ کشی ثم لقیتنی لا تخری دی شیان بی بیا سر ملاقاتک ما سری یوزیشنی کی خفاداتی حال کی جتا ما سر زرا بر ختنو کڑے الا اتی زه وتا تا د دې زې مخ عمره معافي ومکما نو کړي چې انسان ګناہوں ډیرم کړی وي شر غنه ده کړي الله رب العزت <سؤال> هغه ګناہوں معافي او چې شرکو کو نو من یشرک بالله <سؤال> فقد حرم الله <سؤال> عليه الجنه الله فرمی چې د سر سره شرکو کو الله په دې باندې جنت حرام کړی دي نور ګناہوں الله رب العزت معافي معافي خو عقیده کې الله رب العزت چا سره نرمینه الشير د خوکه الله رب العزه تعالی سره موافقونه و یاو پرما دون ذلک لمیه شا پرته ویږي په ردون عل القوارجی ایسو زامل مرتکب الکبیرتا کافرون پدې کې رد په خوارجو خوارج وی انسان لوی ګناه وکړه دې په دې باندې کافر کوي تر دې خلک خوارجو ده خلک چې یې ګرند یوډه کې په خپل تر ورځې په دې انکار کوي ما مولي ما مولي وی چې لوې ګناه دي او بس کافر شي بیا دې ذن معافی شي فورتبي وي وی ويغترم دون ذالکریم یا شاکه په دې خلق راځي چې الله رب العزه د شیخ نه لاو چې کوم ګناهونه دي الله رب العزه دغریم معافی کوي او من یشرک بالله چې چېرکو کوي الله تعالی فقد ذل زول ذوال عالم بعیدا و ساه دا انسان گمراه دی په گمراهی لري ترای یعنی حسن این ی دعونا من دونه الا اناتا نکده شرک الدعا این ی دعونا نره مدد من دونه سواد اللهنا الا اناتا مگر مڑی اناتا یو معنی چره کامل مبارد اغدا که انات من الاموات او دا معنی ستیر خوطبی روح المانی که ما ملوسی رحمت صلاله او یو لوی جماعته مفسرین معنی کوي ان يدونه من دونه الا اناث ا ام واسن نه رامد مگر مړی رامد کوي بیا مړو ته اناث ول ویلی شو دی نو بعضه علماء دا ذکر کوي مړی هغه کمزوري دی لکه څنګه چې زنان کمزوري وي غاری کمزوري ته اشاره ده قول علماء دا ذکر کوي چې یج بوونه ک النساء استصحاب ني ګانو قلب سرا مړو تراکم چې دی رحمت کې هغه سره لکر ځنانو غندکارې کړې وي ځنانو کپړې لپټي او دا په چولې کې ورنا چې سړې دي مورانو غلامي ته سا وای چې سړې دي لوی ولیدې لوی مجاهد تیر شوی دی خدای دین کاری کوي اوسن ماشين او ټوپک واده بدون راوغله په دې قبر ولکه چې سبا حاضرې شي او تاسو مر بهادران خلا کراغه تاسو لپټي واچولي شالو نه لپواچول د دې د نیکانو خلق سره لکه زنانه ول چې خلق څنګه صدرونو شالونو وسو سره شنو روپاتي او داراوړي دې د نیکانو خلق سره دا وکړي دې وجنورت ايناس ویل کی دریم قول علماو دا دی اناس زکه ویل کی چې دې به د فرشتو عبادت او بندگی کوله مشرکین او بویل الملائکاتو بنات الله فرشتي د الله رب العزت جوړې دي او دا ویل نعوذ بالله من ذلک څوم چې لوی لوی جنادري زنانې دي الله رب العزت دي سروادو کوروالې کړي داغه نه فرشتي پیدا شي او دا اخيره وا چې الملائکتو بنات الله فرشتي دا الله لونه دي دي وجه وا جنورت انس په لشي شي سلوورم وقلاده انس اصل کدي زنانم وي لك عز دا یو زنانه وا او ديو دغه ایبره بندگی کوله په خپل خیال کې نو ست زنانه لك دي زمانه تو زنانه وی آقه دا کارون دا پارا مطرر کرده وی لکه سیده بی بی دیده دی دی پارا مطرر کرده که دا که معشومان آقه قدی باند کلاری مولان خنبسشا شیدی آزان مولان خنبسشا رحمه الله آقه با دا قبر کل اصل ده ده واقعیت سو ده سیده بی بی سیده بی بی دا دخانان و سر نوکر آده ما معشومان دخانان و عادت داوی معشومان دا زن سر نه عادته نورو خلق سره د پخ پلاتینه پارامي او خدمت او پای نه بهار د خلقو باندې کې مزدورانو او نوکرانو باندې د ځای سره ماښوماني عدد کړي د ذکر دامړ شول نه ماښومان ورته جړل نو دی باغې لګوتله ماښومان هم دته کې به هروبه څخه مخه خلک نو وخت تیرېده تیرېده وخت به پرې راغی چې خلق ولر جړاوه چې کوم ماښوم جاري دي له ګوزاوه څخه لاله شي اوبته دته څخه خبر اصل یو شانتې خلک یې بدل کی. شیخ قرآن له مولا فرمایل خلق و مخ کی چاګو چاړه ماشین ترتبه کې خپل کنه ودی دی ورته دا ویل ساده کول جمله وی چې کوو چاګو چاړو سريبي یریږي باندې چنه বাহাদুর بيتي جوړوي خلق دې څه جو خدای پیران ولا راضي چې چاګو چاړه کړو دي پیره ولا راضي راضي والله تعالی والله ابي عليه نو خبره یو شانتي وی خلق دې بل څه جو کې څه دې وی دا غه سه دا وی ولا محکمن راوته چې بهر مشهورږي کلاشي پخپل وخلقو تداجو كي ما شمان ورلبوزي حال ده كي باك الاريجي وعيناك اكتر زنانا خلقو تي مابوت يوم كيريوي كم كي ده علوه يد كارونيوي حاغ ده غير اللهنا زنانا من ده هغي ثمثاتي وعي دهونا او نرى مدد كيدي إلا شيطان مريدا مگر شيطان سرکشا شيطان سرکش رامدد كول بعض علماوي ده دي وجنا کوم دنیکانو خلکو دي ت سرونه جوړکي وو او دی به دی که د نکانو خلکو روغونه را ځي هغې به شیطان نه نهته ت ک دی سره خبري هم پولي قولله اوله ما دا د شیطان را عمل کول مانا د شطان په لمم سبانېدي را کاي دا خود نه دی ته شطان کوي دکه شطان قتم خوړ روس بري پلهفاه کې الله سرهبلزتې فرمايلله تن نکن نه زور ته الله اصلليله الله اد دی اولاد ستای بندگانو زبموند او باسي مونږ وي فل اصل کې شرک کوو څنګه چې مونږ مثال په تور یو لوخه د چکه د بل څه دی مقابل دې څه کې سوري نو بیا هم په پاکستان تاسو په خلې کې دای شي فائدې یا دی غستې شي او کله یو لوخه د پټل د یاد چکه د هغه د بالکل ویښ سوري نه بیا پای کې څه پخېګنه الټا هغه اورم مړ کی دغه څه شیطان وی لاحسن کن نزوریت الله بندگانو ذب من عبادتونه موږ ور مسلدا چې په دې باندې ویلوې کار چې هغه شر دې دابه دې په دې باندې کومه دې وجنه شیطانو ته تاخو ده نه کړی دا نو شیطان ته نسبت کیږي شیطان عبادت کی اگر او ست راضي ابراهيم عليه السلام طارتو يا عبد الله تعبد الشيطان سري مريم طارتو چې بار کې اي طارا د شيطان عبادت نه کوي ابراهيم السلام صرف د شيطان عبادت نه کولو ولكن خدن ده شیطان وا دیو جن شیطان ته نشتي لا نه الله ولانات کره الله رب العز وقال اولو شیطان لاتخذنا خما قاب نذ مز من عبادك تبلغان و ثانا نصيبا مفروزا حصا مقررا ولا ازلنهم وقام خبا گمراه قوم دي لرا ولا امننهم او خامقا اميدونا بوركم زديتا ولا آمرنهم او خامقا هكم بكم زديتا ولا يبدكون آذان الانعامي سيكي بديخ وغونة تساروه ولا آمرنهم او خامقا هكم بكم زديتا ولا يغيرن خلق الله واسبدلي بدي خلق الله هذا الله رب العزة هذا شیطان وی الله اللہ از وی گمراہ کوم ول امنین نن قومی جنہ برکم دامن لا زندگی ډیره زندگی د آخرت په توبه واسطه دو کتابه کی شیطان پدې سڑ سڑے دوکې بل دې توزه کوم کوم چې سارو دا غوغونه پری کړی عوام اکثر خلکو بری سارو له غوغونه پری کړی دځه په اړه شیطان یو خود نه دا کله ورته پدې طریقه باندې بنظر نه لګی اکثر سارو چې دا پری کړی هم تک دا ید په به نظر نه لږې دا به کې دا به کې کله اکثر دا کوم ساوي چې د خکارد ته راغلی نو دا ساوی خلک ډې په غجررانو دا خلک چې دا یوسو په باې بیا نظر نه لږي بعض وی هغې وی دو تهونو یادې ته یونو والاستی هغه و ځکه چې کله دا, دا ساروکې وی موجودوي وی پهبانې نظر نه لږ دا نور کېکتسیزونه هغې مقروي چې پهد با نومونه د نظر نه شو او خاص کردی زی میدارانو س کوي وي د ظمیدارانو چې خفېلو شي پهېې توه جنډې او لي پهې به دا نظر نه به شي د خلکو نظر به پهې جنډو لږي او پهې پټی به نظر نه لږي د خ کور هم جوړېڅک نو پهین توه جنډو لګي چې دا به می د نظر نه ب یا بعض خله پهې کورونو خکرونه او لګي چې دا به نظر ماته وي نور کې کس ما کسم سیزونه م دا مسلمان ځان تهاخې پهې معمولی معمولی چې دا کپه به ما یا چپل و غیره غاړو سارو سارو جوړم کی کیدا به نظر ما کی وی په دې نظر ندی دا شرکی طریقې دي چې انسان دا کی دراغله دا کپړه دا چپل دا اختر به ما ده نظر نه بچی او دا به ما ده مصیبت نه بچی نو د مسلمانی شو مسلمان عقیده خدا ده چې الله ربو عزت ما ته پیدا رسولی شي مخکنه نه لري کولی شي دا له شیطان کو ده چې سارو و وګونو دا ستونه वला یغیرن خلق الله مراد دین السشری مراد دین فطری خازن د عبدلیک بن عباس رضی الله تعالی و صل وسلم قول ذکر کړي خلق الله نه مراد دین الله دی د الله رب العزت دین هغه بدی و تهلیل او تحریم دا بل ځان نه کوي الله حلال کړي دی و حلال دی الله به یوسنزوی حرام کړي دی و حرام دی دین قول کړي أكثر مفسرين و جننسة باني أكثر تبقلنا خلق الله نمراد دا جيري خرول دينتنا مراد أغسطين دي. زكاة داد الله رب العزت فيدائش دي حديث كرازي زينا الله الرجال باللحة الله رب العزت صارو تخيصتواري بغير باني ورکره دي ودا الله صاري پدي باني خيصتكده او دي گير خرين وگوئي د الله خلقت ده بدل كده سولنا مخي جيرا جاك خرولي دا ودا د لوت عره السلاة والسلام ولما د حقي وو جزا ذکر کی دلوت علی السلام قوم هغه بدکار خلکو چې وګيره به او شوه مشابه تر بدکاریا نو اخری شیطان ورتدا خود نه وکه تاسو خروي نو هغه گیر دی دی کول چې دې شروع کړ خلکو ورته بدکاریا نه دا به کول پدې باغی پیسې ګټلې دا د حقي سری خوا بیا د هغه نوستو نبی علیه السلام والسلام دور کی جیر قرول حکم چې داسره په خپل زمانہ کې کړو چې ها تړیو د نبی علیہ السلام دعوت خطه ورتل کې لګلې او خلک یووالو هغه ټوټي ټوټي کې څنګه هغه سره د دې څه کسان نبی علیہ السلام سره هغه دی نبی علیہ السلام ورته پر مل مخې تواردلو ورته من امرکما بهذا تاسو ته په دې ګیره خپل باندې حکم چا کړی دی هغه ورته وی چې مونږ را بره هغه خپل بادشاہ ته ویلو نبی علیہ السلام ورته پر مل ما ته دګيري په لویولو باندې او د بریدو په تټکول ما ماته حکم کړی دی ګیره خړول علما د دې ګڼ نقطانات ذکر کړي حسین نهلی رحمه الله د شیخ القرآن رحمه الله او ملګری اوس چیرې الله دوی پنجاب کې دی لوی عالم دې شي کتابونه او تحقیقي کتابونه أغړې لیکلي علما د فاره دې لیکلي یو کتاب هغه د ګيري په باره کې لیکلو 40 نقطانات د د خړول یو دا نقصان دی چې نړۍ په دې باندې پیسې لګې او قیامت پر اس د پیسې لګولو په اړه کې به الله تکوث دی یو په ما انتفقو پیسې څنګه خرچ کړې دي نو داده نبی, نبی علیه السلام سنت په خلاف کې پیسې لګول دي چې نړۍ په دې پیسې عمر کې چې نبی علیه السلام سنت څخه تمشي د وین په دې باندې وخت لګي وخت زای کیږي دا, دا وخت به الله رب العزت تقوث دی درين ګیرولو کې نقصان دا, دا هميشه ګناه وي مدام نور غنا غنا موقفي غنا وی وقت سره غنا وی وقت دی غنا او قص غنا ختمه دا داس گناه دا سبو مسکه عبادت لکه د مس او د عبادت په تاسو یو دا ثواب ملایويږي چې ګیره دی ټول ورتر ورتر دی غنا ممتاز ملایويږي کله تر څو پرچې صاحب مخ دا ګرین نشته وی دی وژنم دایو عظیما غنا ده بل د نبی علی السلام هغه وی مخالف جو او خپل زمانہ کې دا چې ګیره سووی ده ده ده ده ده وخرول وخرول ده ده و دې باندې مایو مضمون لیکلی شاید کا ملو شو ان شاء الله هغه به زایی تفصیل زندگی ری حد د قرل کو له مخ تاخر و دې باندې يوم مضمون لیکلی ان شاء الله چې تاسو زار سورز کې هغه به تشایکو به خپل وګوري نو فلا یغیرن خلق الله بس بدلی بدی پیدایش د الله یا د الله ذهن کې سوال دار دي چې شیطان کوم خبرې کړی ویناو هغه پوره شوی ولی شیطان چطی عالم الغیف دی چی خلکم دقی کارونو که؟ دیدی جواب داری اصل شیطان دا خپل گمان خکاره کرده و گمان دا حقه شو او دا سورت سبا شلم نمبر آیاد چی زکر که شیطان ولی قصدق آلیهم ابلیزا زونهو فتبعوهو الا فریقم من المؤمنین شیطان چی کم گمان کرده و نوحاقه رشتیاشو او دید دا مؤمنانون گمراه که لخلق دا حقه نم وغمانی کړه او غمانی رشياسو و مڽه تخذ الشیطان ولین دا چې و شیطان لرا فدوستی تا من دون الله سوا د الله نه فقد خسر قرانا مبینا په تهکی سره دا انسان توانش او توان خاره سره یعدهم دا شیطان واجی کې دې سره یعدهم جو معنی دي یو کله واجی نشینو شیطان خلقو سره واجی دا کی وګورا داګو شي داګو شي داګونا او کداګونا او دویم ذین یعیدہم یری شیطان خلق لرا یری دا رسیدین دی ومن خلق روان مده خلاب شي داګو شي داګو شي دا کارم سومر ملګری به در نه خلاف شي وی یعیدہم شیطان خلق یری دویم و یمنیهم او امیدون ورګی دی تا چلاډی را زمانہ خیر دی اخر کو توبو گا سی و ما یعیدہم او ندی واجید شیطان الا ورورا مگر د دوکی ولا يك ماواهم جهنم ذاك سان زيد دي جهنم دي ولا يجدون عنها محيصا او باب نموم دي دينا زيد دخلاتين والذين امنوا بشاره المؤمنان او هانکتان تيمان روړو وعاملوا صالحات او نيك اعمال کي سندخلهم جنات داخل وکوم دي لرا او تا تجري من تحتها الانهار روان به وی لاند نحرونا هاغینه نهرونه حل فيها ابدا هميشه وی په دې کې بې وعد الله حقا وعد الله رب العزت رشتیا ومن و من اصدق من الله قيلا او سوګ دې دې رښتونه د الله نه دی لا پوهنه کې ليس بي امانيكم ليس بي امانيكم يا خطاب مشرکان او تا يا اهل کتابو والمؤمنان ليس بأمانيكم مش درې جنت زاد په خیالاتو اي مؤمنانو يا اي مشرکان ولا اماني اهل الكتاب نه په خیالاتو د اهل کتاب بلکې يا ذاته جنت کې هغه عمل غواړي نو عمل سوءا چا کې عمل وکړ بعد یې یوز بهې تزاب ور کولې شذلا ولا یې جد له بیا ون امید د پارا من دون الله سوار الله نا وليا قدوس ولا نسرا او نسك امدادي قدادر حمد الله لي ذكر كل اهل كتاب ونور خلقو او ذا ديرت بثوم جننت يعني هر سنگ عملتو من بجنت ذو نور خلقو عملو جننت ذو گنا سوى گنا ترتاو سو جننت نشيت جننت دار مخ اعمال ذكرشل صحيح ايمان او نيك عمل وهمي عمل من الصالحات او چا عملو کو د نکینا می دا او اونتا کناری نی یا زنانی وی او هو او وی دا مؤمن مؤمن کې شرمداري کوي چې شرطه کې ایمان دی که ایمان نو بغیر سره ډیر اعمال هم دا عمل بے فایدی او زایدی او چې ایمان سره عمل کوي دا عمل قلبوم دی خدا غا قبول شي فاولای کیدخولون الجنتہ و ځکه داخل کوشي جنت ته ولای علمونه او ظلم به او وشي پدی بندازید حق دغد په جوري نقیر فديل قسمه کې فرض کېږي فديل چې د کجوري اډو کې دهنيس کې کمتار ده د دې ته ویل کېږي نقیر د کجوري اډو کې د سر د فاضل معمول غندل دغ کې وي دې ته ویل کېږي نقیر او قتمیر د اردو کتابه دا سفینې نری غو د فرضه کی دا دا وی دغه وی لیکی قتمیر قران شریف دړي الفاظ ذکر کړي اشاره چې معمولی به الله رب العزت ظلم نکوي ومن احسنوا عسوب د ډیر خیر سنا دینن په دین کې ممن حق اصلما اسلمہ چې غاړه یې خېوی وجهه لله دبارا د رضاد الله وهو محسن محسن المعنى جلالين كده و هو موحيد و روح المعنى كده ده موحيد و ده الله يوالي يو منكي و و تفسير ابن كثير و هو محسن المعنى كده متجه و سنتي ده طابدار ده سنت طريقي و ده دوانا كارون لازم ملزم تده كي توحيد و ده نبي الله السلام سنت طريقي مني و ده كامل درجة و طبعا ملت ابراهيم حليفا او تا بي ود دين د دی ابراهيم عليه السلام کثالو وتخذ الله ابراهيم خليلا او نوليو الله رب العزت ابراهيم عليه السلام لرا خليلا فدوستي سره وتخذ الله ابراهيم خليلا الله رب العزت ابراهيم الا ابراهيم عليه السلام سره نوليو خليل الله ور تولي دې مختلف وجوه است کراغلی کراغې دي یو واجع شخصیت پورته به ذکر کړی دا جبريل علیه السلام اسرا میکائیل السلام او اسراسیل علیه السلام دا دری فرشته ابراهیم علیه السلام کراغې وي کوم چې سریحوت کې واقع ذکر کیږي ابراهیم علیه السلام اور لګډ حلال کړو که ول حلال کړو ویته کورلا جس کے ورتقی خلو ابراہیم علیہ السلام ورته پر میں خواراج کی ہوئی پرستی ورته منہ اترها خواراج نکو ترسو تر چې مونږ خواراج قیمت نیو ادا کړې ابراہیم علیہ السلام ورته پر میں قیمت ادا کی بیا که خواراج شروع کی د خواراج قیمت څه شوه ابراہیم علیہ السلام ورته پر میں چې کلی شروع کوی بسم الله بکو وی او چې خواراج وګری الحمدللہ هوه بدا تا د خواراج قیمت ادا بسم الله والسلام نور ملګر توکتل ویواکی الله ورتقلیل دې ډېر مناسبه تازه خبره چې صرف د زمر خوراک په خلګمانه کې چې بسم الله او الحمدلله شروع او آخر کې وي بس تاسو یې دلته خوراک کی مسدا کوي دې موجه تفسیرني كثير ذکر کړی الله رب العزت ملك الموت الله رب العزت متقوسکو الله ورتو په مل عاشق خبر ورتا ابراهيم عليه السلام تا د خليل الله ورتا ملک الموت اللہ نتا پوستی، اللہ سو جدا، چی تصرف دتا خلیلوی، اللہ رب العزت وردو فرمل، نور و عادتونو نا علاوان یو عادت دکی دا دی، چی دی وردوون که دی دا چانا ازتون که ندی، پا خلقو خورا که د چانا خورا نه ندی، خلقو تا وردو که او پا خفل چانا اخلی ندی، پا دی وجه دا زمان دوستی، دره وجه بعض علمو دا زکر کری دا، خلیل ورد اللہ رب العزت دی نوی، دا دی ځکه الله <سؤال> رب العزت کوم دین دومره غیرت کړو ابن کثیر دا واخه ذکر کړی دا ابراهیم علی السلام بادشاہ ته چلاړو د قاهز زمانه و نه چې خوراک ترلاسه کولو نه هغه خدای شرط او چې ماته وسید د کوم بیا وځ خوراک ورکونه ابراهیم علی السلام په دې باندې راضي کېدل چې ورته چې ته تر پوری ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ابراهیم علی السلام کا بحث وک پا دی خبر رازی نشه سجدو او پدې خبره راځي نشي چې د سورت 36 او د 31 سوره م، څر دې چې سوره الصف قوال لو ابراهیم ابراهيم عليه السلام را روان شو او ځان ترې په بوجي کې چې شي غراوا شوړي چې ځا لدا تفارق وبشي د غيظ ورو پسکون شي سره وروري او ودش چې کلا 12 پاسه قسمه قسم خراکو نه ابراهیم ابراهيم عليه السلام صفوسو عدالت هم دې نه دي فراسو ورتوی دا چې کوم تا خورا کړو ابراهيم عليه السلام کوه شو واثق د الله رب العزت ترې په دې الله ورته پدی وجه خلیل وویل چې زمما دوستین د خوارز د پارا د چاته سیدونه کا فقر فقار دي دې الله دې خورا کړي انو زينو مواجه بعض لما دا ذکر کړي جبريل عليه السلام هم یوزل د الله رب العزت نا پدی بارک تفوصو ته الله نورم دیر خلکو تا ابراهيم عليه السلام ته خلیل د پارا اللہ رف رزت ورکو فرمیل لارتی جبریل او تو ابراہیم علیہ السلام پلانیده کی گره چلی تره او تا دا حاغ پا مغز که زمان نو باخلہ جبریل جی علیہ السلام چراغی زیوترف تشو او حاغ از اکی آوازو کو اللہ تکل ابراہیم علیہ السلام وده و سمر خیفتا آواز و سمر خوب نونده و یو ظل بیاو ویا تنورتی جبریل علیہ السلام شکل انسانی کیو وی سبر آتراکی وی دا یو گرد بردار بیا الله اوویل بیاوتي یو زل بیا ومره خوبونم دي بیا بهک و ببل ګډه بذ کوم تردي پې بار بار وې مطال کو چې ټولي ګړی خي بي خو ما طر کې ړتي بیا وایه وي عذ سراک می زو ستانوکرش دا ګي ب درستهرومان چې کله دا خبرو کې جي گریره اسلام پر میل واقع ای ابراهhim ماته خ ضرورت نشته او ما ضرورت قتل ذخو فرشتمان زمانې تضرورت نشته اوما قتل سال الله سر 100 میلو محبت دي دی دیوژن الله ورتا خلیل ویلو دا پرځ کې دومره د الله رب العزت کریمین او محبتون وو نو بیا منو بیا د هجرت کلانی رحم الله ذکر کړی دا ابراهیم علیه السلام نو تقوس شو ج الله رب العزت تا ولی خلیل ویلې دوسه تا ویلې ابراهیم علیه الصرات والسلام پرمیل ایک امر الله تعالی الا امر غیره ایک تر امر الله تعالی ما د اللله هرب وکم وور کړی دی ال امرجیری ه د نوور کو وکورو پهنوور کارونه بانې یو طرفته الله حکم د الله کار د طرف طرفته نور خلکو کارونې دیپل کار می میں دی ما الله وکم غور کړي او دهغبانندې میں عملکري دی مثال پطور یو طرفته جي د الله وکم د بل طرف خلکو کارون ی خپل کار دی دی ماجل د طرفته را تل کوي یا بلد اللله حکم دی ما ذا لا حکم پر کړي ما خپل کار ته نه دي دی. کتي دي دیم وجه ابراهيم عليه السلام فرمي واما تمم تو بما تقفل الله ما دهو په سوق او فکر نه لکړي د کوم چې جلا خپل جما هغه سده مراد درې ځلا فرمي لي واما من دابته في الارض الا على الله رزقا د انسانو لري چې جما الله هغه ما چارت دي غم نه لکړي ما جفراق دي کی بس جما تم الله دې راکي دریم او ایبراهيم عليه السلام پخپلوي وا ما تعشيتو وا ما تغذيتو الا معظف ما د غمي نه د ما څه تنهيز کسم خراق نه کړي الا معظف مګا د مصر می خراق کړي دي مل مغورم د یوځه د تفسير قرطبي د ابراهيم عليه السلام يودا کړي د ابراهيم عليه السلام ځن له به پراگ نکو ځان تر کتلو مسافر به وکړه ارا به واسه یو ځای پراگ به ورترو یو ځل ابراهیم علیه السلام یو کافر ورته ملو شو چیرته کې نو د ابراهیم علیه السلام عادت دا چې پراگ ته وسو کېناثل ورته ویل چې بسم الله او شروع کې لا سنو من ذا بشو الحمد لله ویا عذاب د روټي به ورته فوزل کافر ورته ولنه چې خدای نه ویمه ابراهیم علیه السلام دپای څولو مشکللار الله رب عزت ور تویو کا ابراهیم دغه حما دمر عمر بي کريمي ور تخراک ور کړيدي او کتاب تر کېنا څولو صرف بي اوردي کريمو نه ویلا یو وختونه ویلا تازه خوراک نه پاسولو ابراهیم عليه السلام زور زور کړیا غو پس لاړو او را واپس تېک ورته راځه خوراک کرا ترې هغه ورته سوه <سلح> جده وخت پاسونم او ذ بیا را اوسون خوراک را سروک ابراهیم عليه السلام ور فرمایي ما دخل رب وه یو کا خیر یا فراګ لراوله چې کليمه مې ما د زمره زمانه به کليمه فراګ ور کړی دي ځکه مې واپس راوځی او ورته سڅارب دمره مهربان رب دی به کليمه مسلمان شه د ابراهيم عليه السلام عادت دا او الله ورته دوز بیرو یواز فراک بینو کول نور بيزان سره قراي په شریف وي ومتخذ الله ابراهيم صليلا نیول او الله رب العزت ابراهيم عليه السلام وراللہ ما فی السماوات و ما فی الارض دلوه وی دوسری پس ملایوی کی ابراہیم علیہ السلام یہ دعید توحید کہ توحید بار ہر جیل برداشت اپلار جدا، اپلار جدا اور کی اور فلاری جدائی جدا کا دانا بادشاہ سے مناظری کړی اور ته پیورون دی کی تو اصل اندقہ مسئلہ و توحید مثلا اس دک دعوی توحید و قدروری خاص اللہ تعالی طالبار دی تول حق کہ پسمانن کی دی او پزمک کی و کان اللہ بکل او دې الله رب العزت په هر یو چیز باندې احاتہ کوونکې وای تاسو نکاف النساء تاسو کې ستاره په بارې زنانو کې او الله یوتی کوم پههن او ورته نبی عليه السلام الله فتوا درکې تاسو ته حکم کې تاسو ته په هن په بارې دوی کې و ما یتلا علی کوم او هاچ له سلې في القتابة في القتابة في يتامن نساء الله في بارادة في مانانو زنانو جنكو حقك لا تقتون هنو جنور كويتاسو ديتان ما قطب لهم هنو حقك مكررولي شي دي دفاران و ترغبونا كوي تاسو كويتاسو انتن كحو هنو جنكاة وكويتاسو دي بي سرافورت بيوي و يرغبو في نكاةها إذا كانت كثرة المال پیلہ وو یتیمه ډیر مالدار وا ندی و شو کولې چې ورته نکاح وکړي Aisha رضی الله تعالی عنها فرمای یو تنو ورتې یتیمه وا نو نکاح ورته کولا ډیر بارا پکاره خدای وو چې خاوند خزه ته سمه هر ودی ناغې ليره د یتیمه ډیر ما دولت پاتې شوی و دا ما تحصیل شي والله رب عزت دې طرف ته اشاره کوله کتاب سو اداه منت دوی چې دې سره نکاح وکړي او تاسو بیا کنه دا بکارلی جتا سودیتا مارور کی وین ول موسو ذاتینا مین الولدانی دا ول موسو ذاتینا دا عطف فیستمنک باندې تاسو کی زانا په بالغ کمزور و مین الولدانی د مای میشمانونه و ان تقوم و ان تقوم دا عطف دی په قول الله یفیتکما نی اے نبی علی السلام ورتوا یا الله حکم کی فبارده ما شمانو که داش ادره گی تاسو فبارده ایتی مانانو که بالخصه انصاف ترا وما تفعلو من خیرین او حاغا چی کوئی تاسو سنیکی فإن اللہ حکان بهی علیما بس بشکا اللہ رب العزت دے پدیبان دفوها و این امرات خافت من بالیها او کچری و زنانا جریگی من بالیها تخاوندها غنان مشھور معنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ په ضوضن سره نقل کړي دا یو زنانه یریږي چې دا قاون زم ما د او سیمان کرا بد اخلاق کړي بدمعشی کړي او اعراضن یاد مخ اڑولو ده هغه نه هر وختې مخفو وي فلا جنحا لهما پس نشته گناه پد دروازه باندې اي یصلحا بینهما دا چې صلح کوي په مې خپل کې صلح جوړ جاړي وصلح و صلح و خير و صلحها جور جاره و رو بحتره ده دوانو ده پاره کی تطفقه فائده ده و احذرت الانفس الشبحان و حضر شوه ده راغله ده نفسه و تبقل اكثر جنگ جگره جو او که تلشه اكثر ده مال و دولت ده وجنه بي بقل ده وجنه جنگ جگره رازه وجده ده نبی علیه السلام مقف فرمیلو بقری شریف فدیسه انا لکل امت فتنت و فتنت امت المال د هرې امت د پاره د فتنې سبب زماده امت د پاره فتنه هغه به معلومه ولې شي زیاتره چې سمجنګ یې ګړ او کته وی شي د کورو د بهر هغه د ماز ولادت د وجن راضي و ان تحسنو او کج تاسو انسان او وتتقو تقوا اختیار کا پرزګاری مو کا ف ان الله کان بما تاملون کبیر پس دې شکل الله رب العزت دی په هغه امرونو باندې چې تاسو کوی خبردار والان انته سفی او چې تاسو تعاق نه لرې ان تاجررو بینن مص دا چې انصاف و کوی تاسو په میز زن نه کې وال هر اگر که ډیر حرتتون کوي تاسو ځین ک سوال دا را ځي مخکې صورت صورتت کېتی نمبر یاد چې کر شوو چې تا د ښذو په می کې انصاف کوئ او دوسو صله رب بلجد په خپله تاسو دا تعاق نه لرري چې د ښو کې تاسو انصافو اب د دا د یو انصاف د اختیاري دی دوغیر اختیاري دي د اختییاي او غیر اختییا یو د انسان اختیار کې یو انصاف مثال پطور د یو دختدي ديې راړه دی سربل تهرک سریر فرارې بلته ورک ی پو فرک را وړه نونیې یو رکې ننیې بل ته ورک برې یو سی د نوروانو په م ک نیم کې دا د د ظاهری انصاف دا انسان پلی شي تقریبا د کپلیتانورملله بارهه را ځیم دوخه دی چې کړي دین دواړه وغیره مروړه هغه په میځ باندې نیمه ک او به ته نیمه بی یو تولیګری نیمه وی بل تولیګنا دا ظاهری انصاف دا به انسان دی او دویم دے اته غیر اختیاری غیر اختیاری دا چې د انسان اختیار کې هغه نشته دی د انسان په اختیار کې دا نشته چې د زړه مین او محبت باندې خري یو شان کی بلکې چا سره زیاتوي چا سره وکم وی و جزا د نبی عليه په خپل پیغمبر دی ظاہری تقسیم حاغ دا خد و فمیس کے بے اوکر حدیث کرازی بخاری شریف مشکات نور د حدیث نقل کرے نبی علیہ السلام دعا کی ادا فرمی اللہم هادا قسمی فی ما املکو فلا تلومنی فی ما تملکو ولا املکو اللہم هادا قسمی یا اللہ دا خود ما تقسیمو فی ما املکو جیدر کم تیز اختیار لرلو داخلي پمې خذو پمېس چې ما برابر والی کړي د شپو هر څه ما تقسیم کړي او فلا تلومي فيما تملکو ولا امرکو اے الله څه ما فارسته ملامت کوي چې ما سره اختیار نه تا سره اختیار دي هغه د دې مينه د مده عائشه رضی الله تعالی عنها سره زیارت ده اے الله ما په دې باندې مننه درې اختیار کو تاسره دي زغ ما په اختیار کې نه دي ما د هغه سره مينه زیارت ده نو دې ته غیر اختیاري انسان شطاقت می شي لرلی چې د زرو عین نه د دوړو په مسې برابر کې تا سره به زیات تر سری به کوموي په ظاهرن چې کم ظاهر کې انصاف دی نودا به ظاهرن انصاف کو او ه کرای نبی بیاله السلام فرمیل د کوم انسان د خوي د هغوی په میک انصاف نووي کړي او قیامت پررض د دا سره ک یو طرف به شلووي خلک ب پیژنی دا حال هغه تړی چې د د په می انصاف نه دی فلاته میلو كلل میلي اوس میان م کووي تاسو پل میلي پول میيلان یوي خض ته پ ضرروها پهېدي تاسودي بلې خ لاه کل معله فشان د زوړند دی کل معله زوړه نهانه ده لاابه خضا نهخ ته تلاق ورکې چې ای پل چا سره نیکو کې پخپله او تلاکو نوور کې چې بل چا سر نقااو کې ن زړن لړي دی ده چېنسمهېته راې نبره لی د پسسې د وَإِن تُصْلِحُوا ۖ بِتَرْضُوا صُلْحُكُمْ وَتَتَّقُوا زَنَبَثَ الذُّلْمِ ذَاتِينَ نَائِسَيْنَا وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا بِشَكْل الله رَب الْعِزَّة بِخُنْقُ مَهْرُبَن زَ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِ وَإِن يَتَفَرَّقَا كَتَرْدَادوَانَ جُدَايُ الْخُذَاوَن يُغْنِ اللَّهُ مَلْدَر بِكِ بِفَرْوَاب بِكِ اللَّهُ كُلًا هَارِي وَلَا مِنْ سَعَتِ کله قاون خدای ګټ داوی یره کذبل چالان کذا قاون منونو ملک ماسوکه تا دی یا ک خاون و و و خیال کدارا شیرا کدی خد تماخورا کورنه کده بیا بلکو فراخور کلا فمینا الله چې هر یو لرمالدار کی په پرواز کی هر چا تور شي ستاتې در کولی کني بلې مر کولی شي الله واسیان الیما وکان الله الله تعالی واسیان فراخ علم والا حکیمه او حکمت والا ذات ولله ما في السماوات وما في الارض بيد او دالت توحيد او خاص الله لنا تا بيدار دي هرڅوک چې پسمانه کوي دي او ما في الارض او هاغه او هاغه څوک چې پزنګ کوي دي ولقد او ثانيس طرح حکم کولو مونږه هغه ترڅا ته وصيت دلته پمانه د حکم سره جوار جو توبار کتاب من قبلكم مكت سا سنا او اياكم او ذات تمنو غدا حکم کړي انی تق الله دا چویریږي د لہنا ابن جوزیره هم والله انی تق الله مالک یوحد الله الله یک آوازه منی اصل تقوا مونږ درې مراتبه مخې ذکر کړي ودل المستقيم کی تفصیل شوی و د تقوا یو مرتبه ده چې ځان د شرک نه ساتل دا هر یو مؤمن درا درجه حاصله تقوا خپل معنا او فرزګاری ځنب څخه ول نو انی تق الله دا چویریږي د وإن تقروا ذريتا سوكو ركو انكارمك فان لله ما في السماوات وما في الارض صديقا خاص الله رطا بيداردي طول هوا سوكي پاس مانو گريو قظمو کي وكان الله غنيا حميدا او دي الله رب العز غنيا بي پروازت او سيليشو زاست ولله ما في السماوات وما في الارض الخاصه لهله رطا بيداردي ول <سؤال> هاوڅه په خپل <سؤال> مننه په ځمکه کې دی او وقفی دی الله <سؤال> رب العزت وكیل الزموار دريځ لري دعوه توحید ذکر کا ولی الله ماکس السماوات ولی الله ماکس السماوات وجه دې دا ده اصل کې مخې ذکر کو ولی الله ماکس السماوات والارض ورپسې ذکر کو انتق الله دله نه ویری په اتتقوا من الله الا من غیره تقوا اجتیاروی پرزګاری صرف د الله نه ویریږي د الله نه بغیر د بل څه نه ویری زمزږ ذکر کو وینتس فروپین للله ما فی السماوات و ما فی الارض ورب غنی الحمید ذکر ده اشاره تاسو اشراک الله سره مګوي بل څه کړکاری پیدا شوی ولی الله غنی ذات دی بے دی تاسو امانت ضرورت دی بل بلابه د خپل عمل دی باتیں متوي او حديث امرازي نبي عليه السلام فرمایلی يا ابن ادم لو ان اولكم واخركم وانكم وجنكم كانوا على اقى رجل منكم ما زادت في ملك شيئا اي دادم اولادا اساس دا اولني اخرني لا انسانان او بيرين دا ټول راجم او د یو ځکه پرنګ ټول پرېږره شي ما زادې پیمل کې شي ازما په واقعیت څه نه ستېزتولی زم الله رب عزت فرمي حديث مستری يا ابن ادم لو کان اولکم واخرکم وانتم وجنکم كانوا على اكبر رجل منكم ما نقضت فيم کې شيئا اي يا ادم اولاد تاسو اولني اخرني پیر انسانان تاسو ټول راځم شي زما فرمایاې شروع کې شروع کې شروع کې کووللهکه د ی او جپه تخته فرمانه شي ما نه خص پې ملکې شي یا زما په فسیات ستاسوونه شي کمي انسان کاعمل کوې ن کې بد کوې اصل دی د پاه کې چې ذپې سوواخت نه م الله نه ما ته ک سمیلوشي ور نه د الله په فاسات کې پهې نه کممی نهپ زیاتې کږ نو الله ب پرووازه د انسان نه او امید دا سلی شوي دی اوګلی اشاره دی ته چودو الله علا غیرهو تا صلح را مرد که بل صف مر را مرد که زکر او وکیلو زی موارد داتی این یا شای یو ذهب کن تا خخشا بو بزی تا الناس اے خلقو و یا تی بی آخرین نور تا صدام وی چی نور براولی و کان الله علا ذالک قدیران او دی اللہ رفل عزت قدیبانی قدرت والا من كان يريد یرید سواب ار اوزو کرا دلری د بدلی د دنیا وعند الله ثواب الدنيا والاخره دلا د دنیا او د اخرت دی وک ان الله سميع او دی الله رب لزت او رضون کې سميعن او رضون کې بصيرا او رضون کې ذات یا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقت شهداء لله دې زينه د سوره درې مه یې شروع کی پدے کی زوائر دریدلتا بتذریع و تنسیخ خود جن لالی اور پنیسو مخی یا ای الذین امنو اے ایمان والو کو نو قدری گئی کل قدرت کی بالقد انصاف کرا شہداء اللہ گواہی دیں کہ دبار درزاد اللہ ولو علی انفسکم اگر که آغا گواهی پتاتو باندی وی روح المانی مدارک مانه که اے ولو کانت شهادتو علا انفتکون اگر که دا گواهی سا پخفل زان باندی وی خوصهی گواهیو که صفا گواهیو که او دا علیوی کلچ تقوه و پرزگاری د دنبی علیه السلام په دور که با خلق راتل بنابتی اشان پخفل وی پزان گواهی کولا بیا او سالین کیو حدیث تیر شویو یاو زنانه بدکاری دي شي نبی نبي اسلام تراغه د الله پیغمبر ما نه بدکاری شې ودان نبي الاسلام یو خو مخارض بل سره باندې نبي الاسلام تراټوکه د الله پیغمبر اخرت عذاب ندي لريګم غلطی را نه شې بدکاری را نه شې بدرین طرف پتلورم طرف ته نبي الاسلام مخاډو مودیزین وی اج اصل د سلور گواهان پکاروي د پتلور ونه گوايان د خپل په ځان باندې اوکي نبي الاسلام ورته پر مل چې اولاد دی او شی راشه حمل دووشم بیا راشم ټکل اولاد بیا نبی رسول الله پر پیغمبر څوکم ګناره نشوي حضره باندې جاری دي دا اخرت عذاب نه یریګه ما د دنیا مصیبت كثير شي نبی اسلام بعد روید کرازی هغه ماشوم یې بل چاته حواله کته ولري په ریښت کې بعد روید کرازی نبی اسلام ورته پر مهال ماشوم لغړ شي نبی راشه چې ماشوم لغړ شي بیا راغه بیا نبی اسلام و مهال جن کفره وغيرها راطاوي کی او دار جن کی د ک شایې شیده او شایې شوره د فار حکومت اشیق خو شېخاتو اجازه ده نه یا پر یوه وروما واځي شوی سړی از زنانه جنای او کا رجم کولې وشي چې رجم چهدلا حدیث کراځي باز روایت کراځي عمر رضی الله تعالی او من دغه په سوینه پریوته باز روایت کرا بل صاحبین ذکر دي اغلک بد غوند او غنل جاولی ما باندې وینې کړوته نو نبی علی اسلام ورته همل اے عمر دوه ځله توبو یستره که ده ده توبه پا طول مدینه و علاو بانی تکسیم شداب ده خلق و ده پارکا کشن ده ده توبه او بل حدیث کرازی نبی علیه الصلاة و السلام چی پی جنازه وکا عمر رضی اللہ و سالانه امرت فرمی ایده اللہ پیغمبر تاس پی ده سی زنانه بالی جنازه وکا نبی علیه السلام امرت فرمی لیه امر ده خدا ده توبه ویستا ده ده پی اخلاف کپټول مدینه والو باندې هغه تصمیم <تصفيق> چې ټول مدینه والو په دې باندې خلاصی خدا ګواہی وکړي چې انسان کې څومره تقوا او سمره فرزګاری وي نبی علی سلام تا صحاب راغلي دي یو نارینه یو روایت کراځي نبی علی سلام سو ایمان بدکاری شي زناکاری را نه شي او باز شي نبی علی سلام پر مهال رجم حکم یې او ورو لو ځکه راجمو چې راجم کاني ور دونی والو هغه لږ منډه کې الله هم خو یې نه کرا یې بیرونی و دې پای کا تربیه پوری ته غره جم شو بیا روایت کراځي نبی علیہ السلام هغه باندې قضیه جنازو کېدلته په داسې سړي جنازو چې نبی علیہ السلام د هغه په اړه کې مفهمیل بل روایت کراځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخکې روانو صحابه کرام رضی الله تونه فرمای روزه महाराज لکه لقد سپی پرنګی نه رجم کړئ شه الفاظ صحابه کرام رضی الله تونه خپلینې وته نبی علیہ السلام, السلام پلاس خاموش روان ده خبره مخلا لا یو خر پروتو او خرخ پیو چې د ګړي مردار پرتدل خر قروتو نبی علی السلامو په امر شت شرفلانه فلانه لارج شی د دې مردار غقر متا زغو خرې تابورتوی الله پیغمبر مردار خپل نو زغو کړی نبی علی السلامو په دا دای چې تاسو کم ورو وخت وړلې دا غنه به تر ادا چې تاسو دا وکړئ تاسو ولې هغه په ستغیبت کولو او خدای ته توبه او استراحه په ټول مدینه واغ تک سمشه دا ولا کاږي به اخلاص سره د وګړو تاسو ته په ځلا خبري کولې نو قوا من انسان به الف زان گواہی کوي انسان کې څومره فرزګاری او څومره تقواوي او صحابه کرام رضی الله تعالی نو بتقوا فاعلم السببان دي نو اگر کدا گواہی د هاغي نقصان پتاوت باندې وي اول والدین والاقربین او خپل ور باندې ساز او خپلانو باندې ول اقربینو خپل خپلوانم گواہی وي صفار گواہی او که د آغی نوکسان تا تا مور پلار تا خلق ته تا او بیا هم مگواهی حکان یو موطبان دی چې کله راجیر شل نو نبی علیه السلام تینا تا پوستی سازو پا بارک سوک تی سلعو کی باز رویتو کلا دی ساب معاذ رضی اللہ و تعالی نون آغی یاد که زمون پا بارک دی دا تی سلو کی دا خیالو تی بز دیو زمون پا بارک خف تی سلو کی صادق رضی اللہ تعالی عنہ وڈاو بیمارو تراروانو نبی علیہ السلام صاحب ته فرمایل کوو سیدکم خپل همشه برداشته او خاصه ایستقبال وکي با دروته گرازي هغه بيمارو هند څوارلي نه راکوستي بیا نبی علیہ السلام ورته فرمایل دي خداوي زمون په مبارک اضافه فیصلو کي صادق رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرميده الله قسم ما تخص مقبل اسمان درازا صدا گواہی زم ما خپل بارکه موت لا چا په بارکه وي ما بالکل صحیح گواہی کړي وي او ساه لا نخاف الا الله لو متلائن ذل الله سر دین په معاملې کې چې اناونی یریګما او بيان سعد رضی الله تعالی فی سلوک کم يهودو چې قدرې کړي نبی الاسلام سره دوکه کړی دا زوانان دا ولله حلالږي زنانو دا ولله قیدري شي مگر کا گواہی تاسو په خپل زانونی په اموردار خپل خپلوانو ای کن غنیین تجری ویلا مالدار او فقیرن یا غریب والله اولا بهما اس اللہ دی من ذرے دی دروازوں تساں سن مالدار کتے وی مالدار دےن اللہ خیالو تاں اللہ تا او اللہ نو تو وی غنی ذات مشتاں تے وی غریب دین اللہ تان دی کان صحیح گواہی بکے اللہ دے دروازوں دی ممانا دیر نسې دې دی دې ځوانو تا تا دې ځوانو خیال مې تا تا د الله خیال او تا عمر رضی الله تعالی عنہ یو موقع باندې یو لوی سردار راغلی دې توافقول داغنی یو باندې چې علماء غریب سره حقیقت مخکې شو دا باچا ډېر غصه شو چې زمان مخکې مخکې دې یو سپېړې ورته ورکه سپېړې ورکه د عمر رضی الله تعالی عنہ انصاف تور راغلی هغه باندې چې اعظم او واسطه په څو سوالې شته عمر رضی الله تعالی عنہ طرحی چې څه فیصله وکړه عمر رضی الله تعالی عنہ مروغسته تراویو وکړه ورته تا باندې چې څه پیړه ورکړي وی الله اے تازي دغه معنا مخکې مخکې ده دغه زموږ د عزتي وا رضی الله تعالی ته ودرېګا او هغه باندې چې دغه څه پیړه ورک څنګه چې تعالی درکړي ده چې څه پیړه ورکا هغه تړې سردار مرشد شي وی دغه زموږ د عزتي وشله بیا روسو کلاړ یو طرف ته او جابه خلکو ته کچری عمر رضی الله تعالی عنہ ماته د پیړه زده پلازمانه را ویرا کړی مزب انوی مرتد شي عمر رضی الله تعالی عنہ ته دا خبره وروسته عمر رضی الله تعالی عنہ پنځه بالله قسم کرا ټول دنیا کافر شي ماته پروا نه کوي چې زده الله حکم کی سوسیشن پوری مرتد شي مرتد شي خو نه انصافین نشم پوری د چا ته څنګه خو یې زبر توار پونه پلاته تبول هوا او صابیداری متوي د خوښیات او انت عدل او انت عدل من دا جتاث انساب انقي وان تلوا او تورزو وان تلوا تل تقاول او تورزو كل بدن ااول بين فرق وان تلوا ام دقت اول يدل اراز او بغض بغض مبين بتا زوري دي ياكن بغز الله كان بما تعملون قبيرا و الله رب العز ها عمل كتابو قوي خبردار یا ای اولذینا امنوا آمینو بالله دا آیات پدیک مقاصد اربع ذکر کی دا امتیازات و دا ممتازو چې دی کی یو آیات داځ وچ څلو ورونه مقاصد توحید رسالت صداقت الكتاب ایمان بالآخرت چې څلور مسلې دا قران شریف په هر صفه کې یا څلو ورونه وي یا بتنه یو وي یا دعا یادريږي دا مسله دینه به خامخاله قران شریف په هر صفه موجود ناغ سلور وانا مسلح فضي يو آيات تي ذكر تي يا أيها الذين آمنوا اي ايمان ولو آمنوا بالله ايمان روڑي پا الله بانده كلنشي پا توحيد الله جو دل آمنوا ذكر دي يو وجه تصدير مدارك ذكر تري يا أيها الذين آمنوا نفاقاً آمنوا اخلاصاً اي ايمان ولو هاقا ايمان ولو جدا منافقت ايمانم روڑي عامنو خللاون اوس د خللااف سره ایمان را وړي سر د ونه ایمان راړي دوی مه تې خااضینزي ذکر کوي یا یله دی نه عامنو عامنو ال نهیم ولامطمن قلووبم عام نو ب قلووب کوم ا خلکو طرف ایمان را وړي ایمان نه د نو اوس را شي دژونه ایمان را وړي دې مووجم خازینزي کار کړي یا یول الذي نه آمو آمونه مررض آمنو بمون داوراست وبيستا ونجیل آمونه مرات حال ایمان والله چې په مثال او پهطورات ایمان را وړی یا په او په ایثال سلامې ایمان را وړی او نوڅکم آمینو بالله آمو ب محمد الخورآکو ایمان په محمد والله په آ شری پرړی پهې کتاب ایمان راړي ایمان روړي بالله پله باندې وررسي یا ایمان دا اذین دل اءمنو کہ دے کلام کی په ایمان باندې ول له باندې ورسول یو د پیغمبرم ایمان راوړي ول کتاب الہی اءمنو بالله اشاره توحید ورسولی رسالت ول کتاب الہی صداقت د کتاب او ایمان راوړي په کتاب ها نزل علی رسوله تراغلی د پیغمبر ول کتاب الہی او پاک کتابو انزل من قبلو تراغی مسی یعنی تورات دجور و مې و مې یکفر بالله او چااج کوفروکو په الله او په پرشو د الله واپس په کتابو د الله وروسلیو په پی غمبرانو د اللهولوملآثررو پر ذااخت ایمان براخت ف قدزله زله لنب ده په تنقی سره دا سړی ګمرراه شو په ګمراهي لري ان الذي نامنو بیا د منرکستانو یکن ن کسان پمانې را وړو ثمم ک پروو بکوفرکوو ثم عامنو بې ایمان را وړه ثم زادوا كفرا جزازل <سؤال> پکوفر کې یو قلداده د منافقانو زین قلداده ان الذين <سؤال> امنوا بمحمد السلام ها کسان کیمانه وره محمد السلام ثم كفروا بكفر کو بعبادت الا له دسکی عبادت باندې ثم امنوا دي ایمان اور محمد السلام ثم كفروا بكفر کو ک نبی عليه السلام ثم زادوا كفرا جزازل پکوفر کې لهم ندی اللہ چی بخنو کی دیتا ولا لیه دیهم سبیلا او ندی چلارو قیدی تستیلار بشیر المنافقین بشارت دا پارد تحکم دا پارد سپکوالی سجدان زیر ورکا منافقانو تا بی انہ لغم بیشک دا پارد دوی عذابا علیما عذاب بوید درناک الَّذینا یتخیزون الکاترین اولیا فضلی سلام اندور المؤمنین دیواز المؤمنان ہونا ایب تاون اندهوم العزتا ای لٹی دی دی سر عزت فان العزت لله جميعا فستیکن اختیار د عزت الله لره دیغون اختیار دا عزت الله لره دیغون عزت وركون که ها الله رب العزت دی عمر رضی الله و تن فرمایل منیت ذا بالعبید اذله الله منیات الذابل عبیدی تاجزان عزتمن که غلامانو کړان او ذلله الله دا کړي بل الله گمراه ذلیلې کی یو کړي و ير زمانو کړانو خدمتګارانو غلامان نشته زه په دې وجه عزتمنې الله دې ذلیلې کی دا زکه دا سبب د عزت نه دي روایت کر ازي معروف نور ذکر کړې دي عمر رضی الله تعالی عنہ د شام گورنر ابو ګیلا بن جره رضی الله تعالی عنہ غاته خط له ګليو كونتم اقل الناس واذل الناس كونتم اقل الناس او ډیر کم د خلکو نه واذل الناس او ډیر ذلیل د خلکو نه وي فكثركم بالاسلام الله تعالی توزيادوار ادرته په اسلام وقونتم اذل الناس فاعزكم الله بالاسلام تاسو ډیر ذلیل د خلکو وي تاسو تعالی په اسلام مہمہ تطلب العزتا بغیر الله یذلکم الله مہمہ تطلب العزتا کله تاسو عزت طلب کوی بغیر الله الله نه بغیر ربل چانه یذلکم الله الله وتعالس ذلیل کی الله ومرضا کی عزت هغه پدین سره ملاویږي او هغه الله رب العزت ورکی حدیث دی نبی علیہ السلام یوه صحابی دی ابو هریره رضی الله تعالی عنہ مشهور صحابی دی هغه یو ځل د یوه الاقی مشری ملا وصله ابو هریره رضی الله تعالی عنہ خلق به ډیره عزت کولو قسمتکه قرانکونه یو شیبل شي هغه به ورته راتل یوه ورځ ابو هریره رضی الله تعالی عنہ ځان سره ناستې او ځان سره دا قبر کې ابو هریره ته هغه سره چې څا سره د مزدوری کولو ترا به دې پېم مزدوري چې تاله یې طرف خوراګ درکول طرف د خېټې مزدوري طرف په خوراګ ته مزدور نه او وګورېره ته خو هغه سره وی چې ځان سره مزدور ونی وي او تابو د هغه د اوخانو هغه مخ کې پوری مزدوري ولې هغه په اوخانو سارو ته ورته پیدللې او وګورېره او ثواب قطراغه تاتا الله عزت درکو ابو هريره رضی الله تامه بیا دا ډیره فرمایل الحمدلله الذی جاعل الدین قواما وابا حریره ت امام الحمدلله الذي دلى حمدنا تارقنا حاجات لري دي جان الدين قوام الدين ومزبوط دين ګرځولې دي وابا حریره ت امام او دغه حریره پرنګ خلکې دې مامن مشران جون فری دي بلال رضی الله تعالی عنہ یې چې څو دین تراغه الله رب عزت ور تکم عزت ور نبی عليه السلام ورته فرمایې اے بلال ځکه میراج پخپې جنت ته ما خپل ځان مخه ستاله حقوق په چار مي ووري تاسو خاص عمل ديار ځارین کې مخکې له چا حدیث سرشيو بلال رضی الله و تمره فرمي الله نور صلى الله عليه پیغمبر نور ځ خاص عمل خو ما په نښتایي اوقدره زه د شپې زه د حکم نور ترې مصمم تهيهت الوضو درکاتا د اودس یعنی شکرانه و د زمن مستوم نبی اسلام ورته فرميلم د قام عمل دي دي چې ما خپل ځان مخه ستاله حقوق په چار پہ جنت نور صحابي کرام الله تعالی يكل دین تراو الله رب العزت ورت عزت ورو حدیث گرازی نبی علیہ السلام فرمایلو اشراف امتی حملۃ القران واصحاب الليل أس... اشراف امتی زماده امت, زتمن حملت أمت عزت من خلق حملۃ القران او دې کې چې قران شریف میچکړي واصحاب الليل او د شپې والا خلق اند شپې عبادت خون خلق دا دوه قسم خلق زماده امت دیر عزت من خلق دي وجدادا چې فريقي دين سياسي عزت هغه پدين سره ملويږي او بی‌عزتی سره دین نه سنخليږي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويذل به آخرین الله پدي کتاب به خلق عزت منکړي ډېر په ذلیل کې عزت چې دا کتاب ځان سره ونیو پدي عملو کو الله دوی ذلیل کو چې پریخو نو الله دې رزاقي څنګه چاله مخوالوي او معزز سي زمانه میں حامل قران خوار ہوئے عزت من و و عزت من هم خوار و زلیل ہوئی تارکی قرآن ہوکر صحابو تا چیزت منیو شویو و معزز تی زمانه می حاملی قرآن ہوکر صحابا چیزت من شویو قرآن شریف آغی روچت کرو هم خوار و زلیل ہوئی تارکی قرآن ہوکر مون که خوار و زلیل یو ذکر چیمون قرآن پریخلی دی و اصل سرکشمت چیده ده هدایت و دین آغا قرآن شریف واند و, و کره که انسان دین سر سمر ترلیوی ده تا با عزت ملاو نمره دې دین لري کېده د وز دې لیکي یکینام اختیار د عزت الله <سؤال> سر دی غون ايالاتي دی کاهدي سره عزت اختیار د عزت الله سره دی وقد نزل عليكم او تحکیر سره علی کلی شو پتاسو په کتابی په کتاب کې ان دا خبره اذا سمتم کلچ وری تاسو آیات الله آیاتن الله رب العزت یکفرو بی ها انکار کو لیکی گی پده و یزدہ زعو بی ها اوٹو کی کی گی پده پوری فلا تخوضو ما هم پس مکی نی تاثد دی سران حتی یفوزو پی حضیفن غیره تر دی پوری چی شروع شدی پنورو خبرو که کم دی قرآن شریف پس خانده اوٹو کی کی گی دی پوری کفر دی پایاتونو با نکی گی نمکی نی دی سران و وَالصَّمعكَ سُنْ عَنْ سِمَعِ الْقَبِيْحِ كَصَونِ اللِّسَانِ عَنِ النُّتْقِبِهِ وَالصَّمعكَ سَدَى غُبُنَا سُنْ عَنْ سِمَعِ الْقَبِيْحِ بعد باجه ساسا دا اوريدله دا غلط قبرنا كَصَونِ اللِّسَانِ عَنِ النُتْقِبِهِ لك السنقة تجيب بعد تستي دا بدو قبر نقارنا پښتو له کویېره ماخو قران په خبرینه کولی خو نورو کولی جنات سمدا خبرې کوي قامت کم چې څنګه په جيب باندې بری خبرې نکي دقه په بابت خبرې اورم نه او کتا ووري دی لو پاغي باندې راځي وي اگر کتا په پخنه نه دی کړی خو پوچا په خبرو تم ور سره متفق وي تم هغه پرنګ ګونګاري ممکيني تاسو دې ستنا دې یادونه روح مانی نور ذکر کوي و تدل <سؤال> لازم بالایه الا تحریم مجالس مجالسة الخساق والمبتدئين من أي جنس كانوا دي آياتنا علماء استدلال کرده كذا قننگار وخلق وصرا مبتدئين وغلط وخلق وصرا وناس نشكره فأغا ده هر جنس نبي ذكا آغا سرا كيناس ده نسمور سرا بياه قننن فلا تقول ده هم قرآن وي ده سرا بده سرا ناس نكي سم ده كذا الله رب العزت نافرماني كي آغا ده كناس كن ده كل صرافة ناقض هم گمراحة كيه غونان غارې دي با صلی کوي د الله رب عزت یو و او غیر کی, کی, کی. یا یو قادې کی د الله رب عزت ما فرمایني کی ورته یره د اواز الله رب عزت ما فرمایني په کو شمزه وې زو ور سره سره طرف نو تمرې او غیر مې اسم دې د سوړل او خپل ولید خلاصیت نه کیږي قران می فلا تکو ما هم نفس برتلونه کی ګونا کی دا د الله رب عزت په دین غیرت وک دا نبی اسلام کو طریق غیرت کو دا غیر سره نفس حدیث کرازی نبی علیه السلام فرمیلی ابن قسیم رو دیعات لانی ذکر کری من کانی اومنو باللہ والی الاخر فلا یجلس علا مائدتن یدارو علیہ الخمرو من کانی اومنو باللہ والی اوم الاخر سوکی پا اللہ باندی او پرز آخرت ایمان دولون کیوی فلا یجلس علا مائدتن دیو پداسی قوانچبان امنکینی یدارو علیہ الخمرو تفاغی باندی و شراب تاویدل را تاویدل شراب وی پراسو او مجلس کی بس طرف ناو سم نکی نا د شراب و ده دی پا مجلس کی چیزا چاپ اللہ پر از آخرتی منوی فکین آستی نو انکم اذا متلو هم تاظبا ده دی پشاندیئی یعنی گناہ کے برابرین ان اللہ جامع المنافقین یقنن اللہ جمعتون که دی د منافقانو والکافرین و دکافر و فی جہنم جمعیہ پا جہنم کی غن الذين يتربصون بكم ضامنين هاو كسان دي چې انتظار کوي په تاسو په ان کان لکم فتحن فجري وسال د پاره فتحا غلبا من الله اذا طرفد اللهنا قالوا ايدي الم نكم ماكم اينون نتاص ترى وان كان للكافرين او كجري كاغر لراس حذا صبرخ قالوا ايدي الم نستعز عليكم اينو مثلث کی یا غالب شیو پتاو تو یا نتا ویز علی کو منا اینو بشکر مون غالب نہ معنی کہ مون غریب د پنای جوڑشی مومنان و سان و من المؤمنین بشکر مون تاوس لرا المؤمنان نا یا مون غالب شو و بیان پری جمع گیریو فخول مون تاوس پری خود الن المؤمنان و مون تاوس بشک و الله يحکم بینهم الله رب العزت فصلہ وو کینی عملی فیصله په ميزدي کے فرض د قیامت وليه يجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا وليه يجعل الله چیرې نګردی الله رب العزت للکافرین د پارا د کافرو علی المؤمنین په مؤمنانو باندې سبیلا لار نه مراد خو یا الله کافر تا په مسلمان ورواله په دلیل کې نه دا برکر. نه عقلی او نه شرعی دلایل وکې هر وخت کې په اعتبار دې دلیل الله ربو عزت مسلمانانو کې څټوري دي زم کولای دا ګلنی عباس یې فرمایي چې الله بچرین کافر او مسلمانانو باندې قیامت راځو ره نکي ان المنافقین یخادعون الله یقینا منافقان دوک کوي الله سره مقدیشو بقره کې تفصیل شي یا یو یخادعون رسول الله صلی الله پیغمبر سره دوک کوي یا یقادی اونا بی زعمهم دوکر قید اللہ سران پا خلقی او دا اللہ بعد سزار دوکی ورکی دیتا ذکر دا فیل مراتن سزار دا فیل و اذا قامو ایلی صلاح دوکر چو دریگی دی ماندتا قامو کسا لا ادریگی دی سس پس یرا اونا ناسا خودنا ولا یذکرون الله الا قلیلا او نیادی الله لرا مگر لگو لگ یا خدا مانچه اللہ اکبر وغیرکی یا لگ صرف ده خلق و پمخ الله اللہ یادی ذکر کی نور نکی مذب زبینہ بین ذالکان دو پڑک دی مذب زب دی گڑوڑ دی پمیز ده کفر او ده ایمان که لا الہا د نه خود یوی دری دی ولا الہا اولائی او نه دبلی دری دی نه مسلمانانو سری دی نه دکاکرانو سری دی حديث كراضي نبی علیه السلام فرمال من كانا زاوج عيني في الدنيا كانا زاوج عيني في الآخران صوفت دنیا كي دو جب والاوي آخرت كي بم دو جب والاوي دنیا كي يو سر يو شانتي أو بل سر بل شانتي شيخ القرآن دا حيما والله اصول السنت كي ذكر توري نونغا پا عجيبت وركراروانيو كي خلق شرف ويدعز منغا محبت بذنه كانو خلق وصار شرفت نم محبت ایخلی ده منافقت تا نم ده سیاست ایخلی ده کئی با منافقت یو سره یو شانده بلنش در بلشانده او دهوی داخو سیاست ده داخو سیاست که داخو سیوی خبری پکرازیم دا نده یو ڈلی ده نده بلی ڈلی ده ومیو ظلیل اللهو او چال را چه گمراه اکی الله رب العزت فلان تجیده لہو سبیلا بس بیا با نم امید ده پار اللار یا ایوها الذ اے ایمان والو لا تطع الكافرین من یسی کافر لرا اولیاء فضستی ترا مین دون المؤمنین سوا د مؤمناننا اتریدون ای غاڑی تاسو انت یالوا لله دا چو ګرځوی الله لرا علیکم ضمان قل باندی ذوالن مبین دلیل حجت کارا واذی ان المنافقین فی درک الا سلم من النار یسنا منافقان هغه لاندې تقا د اوور کې بهوي اصلطبقا د جانم م د جنب م ځکه جانم بعضو نوي تف دي یوجهنم زیه ول نبره دو لظوا غې کر صورت م ک رایک لا نهها لظ نه ظلي شوه لظوا څنګه انسان ورعبږي د انسان د اړو ک داغقب یوه ان پن کې بجوې مر سخت اوي درهم ورپسی مرتبه ده خطواما. خطواما ده جهانم ده سکنده ده. چنسان ده ادوکی با ماتی راما دی دوم رسته اوار بووی. سلورم ده سعیر. سعیر اغا انتیه ای گرم اوار چوووی. تینزمه مرتبه ورپسید و سلورم ورپسیده سقر. تینزمه سقر. سقر ده جهانم یاقو انتیه ای یخزه بووی. چی اقوالی که انتیهات یا ذمرا غرم تي غرموالی کې انتها ته رسیدلې وي دې ته ویل کې استغفار ورپسې بیا جهنم او ورپسې بیا تفقده دا حاویا یو ایوب در الارصط دي دنیا کې گمراه ترته لوی گمراه فرقه یو مشرکین یو نافرمان مؤمنان نو دا په دیابا چیز دا اغتون لگ کم مرتبه ده جهنم دا لگ پکی نرم ده. دی دیدی نور په اعتبار بانده. مکنونگونگار مومنان دا با دید تا بیا یا دیابا توقت پس نوزی. بین ورپسی دی مشریکین. درم ورپسی یهود. نسواران. او سلورم ورپسی گمراه افرکده یهود. بینزم، صعبئین بگم مجود او اوام منافقین و منافق دا بطول اللان دا تبقه دا جہنم کی پروسوی سنگو چی دنیا کی رجم منافقت پټو دے با جہنم کیم دا غصی پٹ بایو طرف دا با او غرزو لیوی و تول اللان دا تبقه سخزے کی ودا او ازا بورتا میرایوی و یکینا منافقان غلالنده <متحدث> درجه دا اور کې بوي ولن تجد لهم نصيرا او بیا ونم می د پارسو کېم دادي الا الذين تابوا و واتصموا بالله دمنافق توبه او د بیا پارته لو شي کنه ان المنافق الا الذين مگر ها که تابوا چې توبه او استغفروا واصلحوا او نه کمل شول واتصموا بالله او کله کې منګول ولا بالله د اللہ پا دین ماندی وَأَخْلَصُوا دینَهُمْ او خالد دیکھو دین خفل للہ دا پارا دا رضا دا اللہ اخلاس دانکے پیدا که مذہری ذکر کنی اخلاس دتا ویلے کی اَلَّذِي يَعْمَلُ لِلَّهُ لَا يُحِبُوا اَن يَحْمَدُهُ الْنَاسِ اخلاس اَلَّذِي يَعْمَلُ لِلَّهُ هَقَ عَمَلْ تِخَاصَ اللہ دا رضا دا پارے کری لا يحق ايحمده أي الناس عليه بيد ان وقيت قلج دي فريد دي تاريخ اوكي الخلق والتعارف ده, ده فرض عمل نقي بل كده الله ده بار عمل في اولئك أو مع من المؤمنين والذاتان سر المؤمنان وبي وصف يوتي الله المؤمنين اوذر دي ضربك الله رب العز المؤمنان اجرا عظيما اجل سبع سلام المؤمنين مع بعد من سرهم یعنی اشماره لیه بشید مومنانونا او زرده چه ورده که اللہ مومنانو تا اجر روی ما یفعل الله و بیعذابی کم ما دل تیاق یا, یا استفهانیه ما یفعل الله و که نافیه شی ندی اللہ در کتاب سا عذاب کتاب سا شکر ادا که ایمان امروڑو که استفهانیشی نصفی الله رب العزت که عذاب در قول استاسو کتاب سا شکر ادا که و آمن سا بیمان امروڑو واللہ زامندر کې خو شکر ننده تو ایمان دراوونه بیا بازار تر کې وکال الله شاکرن علیمه او دی الله رب العزت قذردان او خو ذات یا قبل اون کې د او خو ذات لا یعبد الله الجهر بسوی من القول الا منظریم ام علماء د ایت مطلب داوی الله رب العزت محبت نکې د سوینه مراد کن دی اغه څه دي الا منظورین مګر چا باندې کې ظلم و انسان زمان من ظلموش الله عز وجل کنزلي بذره النخوه وكف جاء ظلموشو نه دې ته اجازه دي او شيخ القران رحمه الله فرمي داخه معنی نه ده زکه دا د اجازه تور کې ولات سب الندين يدون من دون الله شو اجازه نام یو ټوټه یاد کړئ تاسو کنزلي موږ کو چلان بغیر بلته پرام استي او کنزلي کول د جگړې فوقت وخت کې نبي رسول الله خدا فرمي چې من خصه نو فجر اجازه دې نه دې کنزلي کې په ګډه مناکړه اصل داعیات مطلب شیخ القران رحمه الله تنہی غدا دی لا يحب الله الجهر نفقي الله رب العزت قطيزا بيسويه کلمه او ویناده شرک کلمه د شرک من القولی د وینانا الا من ظلم مگر هر هغه چا باندې چې زور وکړي شو داعیات مطلب داده الله رب العزت نه مخقي تسو دے شرک کلمہ دی وی دی مرتب چھ الہ من ظلم الہ من اکریھا مگر کچہ مان زورو کریش نو اسلام دی اجازت ورکڑے تیہ کفر کلمہ ہوم وی لئی چھ طرح پھقل بان دے نہ بنو او ددی معنی تائی درست وراو گی سورینالکم اللہ رب العزت دا فرمائی من اکریھا وقالد متنین بالایمان سپچہ زورو کریش دزرم متنینو پی ایمان او کفر کلمہ بذات حال کې چې دنه پوره یو اندام کا چیزلو یا دغه امر خطروا ده دوی دې ټین کې د کوپر کلیم ویلی شي او الله رب العزت دے پریمانه دا بنده بنې نيسي خو سره خوخلي دی دا مطلب ابن قتيبر رحمهم الله اون ذکر کړی دي او تفسیر کوته اون دا مطلب ذکر کړی او تفسیر بحری موهید او جواهر القران دا مطلب ذکر کړی الا من ظلم ان من اوکرها سرا که پا چه زور اوکرشه که پا دوانه پا زور کلی مویلشه دیگوننگار وجداد حدیث دی روپعا ان امت الخطوان ونیسیان ومستوک عليه زماده زمان دو سره غلطهی صرا پهیره بانه گناه اوشو دام او کم کار پا دیبانه پا زور اوکرشه نو دام دیتا معافده کدا زور دام معانه نا چیینی دید سوک خبر کدید بزودا خبر مکن او دیم کې د دې یو پوره اندام پکې کړي یا د وکه کړي یا د فوزه کړي یا د سرګووالتي یا د یو لاس دی یا د خپل دی د دې یره کې دې تړې بیا د کوپر کلیمه ویلې شي یا د دې انمارت pkg خطر او که زموږ یو قصې در باندې سوپو ته چې بس بیان دې کې بیا انسان ګوننګار دی لک تکلیف او برداشتکین وقان الله علیمه او اودې الله رب لذ او رضون کې او په حساس ان جریخ کار کوي تاسو خیرن سیني کی او تو کو یا پټوي دلاره او تاسو یا ما سي تاسو مخړه وي تاسو سند د بدينه د کلمې که شپنه ایمان تاسو و ایمان و وساتیو که او د کلمې به شپنه تاسو مخړه وي نی این الله کانفون قذيرا بشکله عف او قدرت اپ کوون کې او قدرت والا که تکلیف برداشت کول شي ور خبر دادا کلمې شرکو نه وای او تکلیف برداشت کد نبی علیہ السلام صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ دی لوی غټان ورته جنګ دی واپس کیږي نه یو موقع باندې نبی اسلام السلام غالب صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہ دالی امیر عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ یو داسه علاقہ باندې لاړ چې زالم بادشاہ گیر ته بوصونه ته او په جداد نبی علیہ السلام ملګری دي ورته ال او هی موټی وین او ورو وکلی مر شرکو وین نه وایو او دا گرم ګرم کې د څو به سوړ او پوری دین هر وخت ساتل د دې پرې یره باندې چې د پپله ویریږي او دیم مورته چې جنه هر مساطل بیراوته وي څو وجه وینا نه و الله رضی الله عنه د کم امیر او عاد عمر خلياده سره ګراهمو وقت دې تیر شویو اخری دې ګرم ک اوې پرې کې مثلو یو کته ورواز خل مکمل و سړ دې الله رضی الله ابا بچاو ورته وی رې ولی یو اوډه وو سوندر دې تیارې کاورې دي اوړې دې شو سوندراباختی الکتریکی په څه جاره عبد الله رضی الله تعالی اوت فمي پدې نه جاره چې دې تصفیم ویری جاره پدې چې زما دا یو بدن یو له طرف څخه تو دي کاش زما دا بدن بیا رغیدو بیا تاسو تو لري بیا رغیدو بیا تاسو دې بیا رغیدو بیا تاسو حاضر دې نه ورې دې نه چې پدې می تکلیف برداشت کوي نو اعلی درجه انسان تکلیف برداشت شي بڑے برداشت کی اللہ رب العزت تپی اجر زیاد ورتی او کینی شی برداشت کولې تکلیف بیا اجازه پې ته کې لريما دې چې تاسو خپل بندې ځنه نه وایي ان الذین یقرون بالله یہ دینن حار کتان ټکو پر کې او رسل او پیغمبرانو د الله باندې ويریډون ایراده لري دې ان یفرقو بین الله و رسل دې بال سن او دېرا وې پمې د الله پیغمبر کې وقولنا او نومنو بِبَعْضٍ بعض بِبَعْضٍ نفرو بباظ ایمان روړ پ بعض حسصاب کو پرپ بعضفرنا ويووریونا ا تخضو بظ سلا او واڈ چسی فنظرري ک اللارنی خطال اولقل الذيذنا الله ر ج فرمئ د حال کان دي ومل کا اول کو ومل کافرونه ح دا کسانان بیاز الحقِ الکاملی یعنی پورا کافر، کامل کافر دی و لائک ام الکافرون کفراً کاملاً حقاً ثابتاً یقیناً دیدی دا کفر کامل دے ثابت دے حق کفری دے یقینی کفر دے اس شک تکی نیستا او تیار کنیمونگا لکافرین عذاب امونین دا پارا دا کافر عذاب شرم ان کے رسوات ان کے اور رسوات کے جات عذاب ہوئی نبی بیا السلام اسلام انسان بداوی و چې سخت نه صف د سظ دیرا کې خد شرمو نه لذب شول دی نه او هذا کتان ت معه وړی پله ورسول او پهپ پیغمبرانو د اللهقاندي ولم یفر خوب ب نهاح من همم او د داواې نهقې پهم دوط ددي کې اوله کاته او فیوتي همو یوتتی وجوورمډ قطان زد وررب چېې تعجرون نه وقال الله الغفور الرحيم او دی الله رب العزت ذو الكمهربان ذا يسالو قال الكتاب انت درکه شیخو قران املاقمي هذا ذم اليهود دي دی نه بدياني ته يهودو ذکر کی زواجر جهودو جان يسالو قال اهل الكتاب وادي يا تفو تي سان على الكتاب انت نزل عليهم تاج رول انگلیسی پدی کتاب نو کتاب برنا فقدر سألو موسى أكبر من ذلك تحكيسنا دي غخت كرواد موسى علیه السلام نادير اللو یاد دينا فقالو ارنا الله و فسويلو دي اخيمونك الله رب العزت جه را تنخکارا فاخذتهم السوايقاتو فسنو دي للا شغية زلزلی سوايقات شغية تنبوليكي او سوايقات عربية زلزلية تنبوليكي علماء صديق داتي پا دیبانی فرشتی تا سو چگوه ها لانچه آقا چگوه دا وجناه پا زلوکی او زلزل او دی پا دیبانی تر امروشن بی ظلمهن په صبب د ظلم ددوی سمت تا خضل عجلا بینیول اونیو دیسکی لرامیم با دروسو ما جاعت و مل بیناتو تراغلو دیتا فا وازه دا لعیل پای بادت اسکه اونیو پس فاونا عن و بچ موافق کروان مو دیتا دی و آتی اور ورکلیو منگا متال السلام تا دلیل واضح کرا ورفانا فوقهم صورہ اور پرتکرون گا د پاسی کوہیتو یعنی باطوری عذاب بیمی تا خیم پر ثواب دمع طورو دا وعدو دی دا اکرا فیدین نے بلکہ اکرا فل احکام دے وقلنا او وریو منگا لو ہم ذقر البابہ داخل سی پر دروازہ سجدن پا جیج طرح یا داخل سی اللہ تے سجدو وَقُلْنَا لَهُمْ اوموندي تع تع فيسب زیتي متووي پختار دررض د خا واخنا من میطاق غليظ او واغ سوموندديننا واجه مب پديباندي پهما نقمي تااق پهسبب دا معثر دووادو ددي وکو پربیيات الله او کفر ق ددي پو د اللهباننددي وتيبا يا الذي <سؤال> بنيت بانديون يجورمينو وقالهم <سؤال> اوينا ددي قلوبنا غول <سؤال> زون زمونغا غول فونيا غوردو كيري يا دغ دي دايلمنا غول فون ماناد لاد ني اباد سفي اي قلوبنا او ايت العلم فلا نحتاج الى علمك اي بيرنبر زمونغا داز نا داد علم دوخيوي او ايت العلم داد علم دوخيوي فلا نحتاج الى علمك زمونگا ساد ایلم تا حاجتا او ضرورت نشته دیل. نو دی فاقبل ایلم خوشاله شل. نبی علیه سلام تا شکم وی راتولا دیل زمونگ دیتا ضرورت نشته دیل. او دلیو مانا قولنا و قولیم قلوبنا غلق زمونگ زونگا غلق پا پردو کی تا سا پر ای نه نمونگا او دلیو مانو تفصیل او دلیو سایدات تولی حامیم سجدان او تولی مومن که چراسل اغا بعض خلقو موین ای پیغمبر مصطفی خبر نه کوي دا جواب شی ان ما انا بشو مثلکم پیغمبر ورته وځو خدای زو پرنګي انسانې مستنګ زما په خبرو نه کويږي مستاذو جيبه کې او دوی دیو ويل چې موږ تاعیرن ته ضرورت دي تا هر یو بما عندهم من العلم د فق علوم منطق فلسفه ټول علوم کې اغتیم کیو دوی فق علوم باندې خوشاله شیل او د شریعت او دا وه یلنتی ضرورت نه غنه بلک او به الله و علیها بلکه مہروالد الله رب الاول جس بدی دی پزونو بگو پریم کا سبب دکو فر دی فلا یمنون الا قلیلا و سیمان نہ ورو دی الا قلیلا مگر لازم یایو کثیر الا قلیلا ولاک ته له اور دی څوم په ایمان نه ورو دی یا کلیله امرال عبد الله ابن السلام رضی الله تعالیو تم نو خلق یهود سترانیا نو کی حق پرستو خلق دی هغه ایمان دارو وَبِكُفْرِهِمْ حَاصَبُوا الذِّكْرَ وَقَوْلِهِمْ أَوْمَئْنَ دَعْوِي عَلَى مَرْيَمَ فَبِئْسَ مَرْيَمَ مَانْغے بہتان نال دیما بہتان لئی بہتان لئی سو مہرตรี مریم کی ذکر دیں یہود کو بھی مریم مانے بہتان لگا رو ریاء وقہر ما کان ابو کی مراصوین وما كانت ام کی بغیا وَظَهَرَ الْخُرُسُ حَبْلَارُنْ بَتَرینُ مُودِمُ وتازنگاینی اولادو شو بیواذ اولاد تاسوږو شو وې نه د دیپ بیمریه باندې لږه کانې پاره باندې جوړ کړو وقاولهم او وې نه د دی اننا قتل قتل کړی شهیدره و چې له مونږه mesti یېساع له سلامې اثم مریامه یېساع له سلام دې د بیمریامه و ما قتلوه الله رب العز جواب کوي ذا يذار السلام زيد رسول الله اذا الله رسول رسول الله اذا الله في وما قتلوه وما طلبوه نبي وجله قتل كري شيخ كري سال السلام وما سلبوه ني فان ذكر سال السلام ولكن شبه لهم او لكن اشتباه راغلي في ديوان دي اشتباه في ديوان راغلي دام يق اشتباه في ديوان الرسول دا, دا وما قتلوا وما سلبوه ذكر وجه دا به یو د یو په ویل قتل کړی دي دا به ویل کې مونږه هغه پانګې کړی دي قران ویل نه پانګې او نه قتل کړی دي ولیکن شبہ لهم لیکن په دیوان کې اشتباه راغہ اشتباه دات په فانو دایو تړیو د اېسه عليه السلام په شکل باندې جوړ جو او دی دا پانګې کړل پر دې مختلف اقوال یو کول داو چې اېسه السلام ټول ملګری کې بسوبے هغه جما پشکل کیگی چلا رب عزت هاو تلاوال جنت تا یو تن ور تویل هغه دی پانسی تو جنت ذاتي کو بیم دا دی ائ سالی صلاۃ والسلام کتاب کول زیاد مخالف کی دی سالی السلام صوف هغه کڑے او دا ټول کری دی ایسا علیه السلام پا بارا کی دا خلق بادشا تلارل یر دازی سڑی ده چه مورو پلاریسی سبب مده او دار که دار که دار که دار که دار که دیری شیطانیانی ورده اوکی. بادشا دا قتل حکم ورده جاری سر راغل ورده سینگ ویسا علیه السلام دا ننو دی کی یو سڑی تکم زیادت که مشهورو دی ایسا علیه السلام مخالفو کی. که الله ننو تا اللہ شکل دی اغا تا شکل دی خپل ملګري چې د هغه په کې رونی و اېزال اسلام شتلو ورته ورکړی شو هغه پانڅیټه هیڅ زو خبره نه جوړه ده خپل کې هغه یې زو عمل غريسته شو بیا خپل امر ته شکر راغی چې زموږ عملګري نشتی کله اېزال اسلام زموږ ملګريسته شو نو په یو ځای باندې اختلاف شون درم کولا اورشا کشمیري د هم مولا د ذکر کړې ولکه شبه لهم دای شي با خپلې داراغلی دا د یو څه وګورئ خلا الله رب عزت نو دې خپل میں سی مشوره کوله په خاصسانه نو چې اوس زموږ به هر خلکو ته عضو او خلکو ته چې موږ یې سلام پانڅی کې سمته نو خلکو زموږه خبره نه او موږ تر تصویر او د هغه ته بدن نشته دي نو څه بته موږ خبره جوړه کړم لکه چې دغه له الله ذکر کړی هغه د کې سکند مندو کړی موږ او موږ په دې کې هغه دفن څه اګه څنګه کېږي او څه هغه وسامہ شهید مدینالمنگه شهید د کلا واټیلته بدن کم ځای دی وینم هغه وګوتاور دی تر اوسه پوری صحیح حقیقت چاتهونه ورزکو کوجلو الله تعالی بعضیا مخې خپل خپل وفاداری مرشي وېدلې لږه با دي لکه څه خو دې کې کم وی درو یو داوی جوړا تا چې موږ هغه وټاواله دې لا د دوی کار کم دې تر اوسه پوری په منځري امرانره د پټول یو طریقې ودی مشران د خپل رسول الله صلی الله علیه و آله دیر پوزیشن یوکه مو چې وی نه کړم د دې یو قبر جوړو مليګ مو رسول الله صلی علیه و آله په سوبیا او تنپری خل مداصری باندې صبح راغلی دا خلک هم دروست کې کومي شروع کړی رسول الله صلی الله علیه د دوی دښمن غون مو ته ولی نه کوتل اته نن سبا چې خلک څنګه او سما په بارکې د دوی دښمن دي غړل او چاته نو ولته نو او دوی ومني چې دریاب ته ورتلو دا په دې سو ته چینې لګیا د خصوصیت چینې دغه قصې دی په بارکې کوي ځنګلاري اسلام په الله سپورته کړیو دوی اسی چره یو کاندوونه جوړا کوی مونږ دي چې د پنځ کو دی ته وسوکور ندی کیږي فقلق باندې پابندي اولهونه نو په دیوه د نور شا کشمیري له مهاله خپل خلکو ته اعتبار اغلن ته دې رسنی وی کومه څنګه خبره حاضر اوی چې له څنګه کړو دي قتل کونکو مخته وی قتل کړي وي د دوی په دې بيزته مختلف څنګه بیا د پټي جه د پنځ هم بیا خپل وکړي په دیوه خلکو ته شکر اغلوي ولكن شربي عليهم لأن شكل اجتبار آخر لديهم وإن الذين اختلفوا فيه ويكون هناك في اختلاف فيه فذلك لفيه شكل من عقامة فشكتين دينا دي ما لهم به من علم نشته دي لرافذي بعد علم دين علمي يقيني إلا تباع الظنة مجرد واني ده جمان فذلك جمان ده سوفي مقتل فرد سوفي منشئ منها هاهم درسه فانك فرده <اللہ, لرا بل الله اللہ رب العزت فرمی وما قتلوه یقینان دی قتل کوئی دیدی لرا یقینی پرشتیہ سرام بل رفعه اللہ علیه بلکہ پرتکڑی اللہ رب العزت کو لرا علیه نه برا وکان اللہ عزیزا حکیما دے الله رب العزت غالب او حکمت و عزت و ام من اہل کتابی او نجال کتاب الا لئی امینن نبیه قبل موتی مگر ایمان بروری ب پری ایثال اسلام قابلله مو مخې د م د ایثال اسلام نه ددی ایيات بن سووجات پهله یو توجی اکثر اولامان کې ح غ داته دا ب نه مر ایثال اسلام او مو نه مررض مخې ایثال اسلام نه نديلی کتاب مگر ایمان بره وړ په ایثال سلام مخکې د مک ایثال سلام نه کره <قلد> جي سلام دوباره راکوشي تي صحيح اهلي كتابي نه خبره ثابت ده تي سلام برازي اخر کې د دجال وقتر کې فزمه کوانده وګرځي نو دا اهلي سلام راشي کوم چې صحيح اهلي كتابي نه فاراد نه اهلي او په ایمان جوړي به مطلب نه دي اهلي كتاب مگر ایمان دراوړي به جي سلام قبل موت مقدر مرغ ولنا ولمر نه مخه مقاله كتاب او د خلاق قامقاوي پی پی تعالی سلام دو ایمان داری در مانا اونی کتاب مگر ایمان در اودی بھی پڑھی نبی علیہ السلام مان قبل موتھی مکہ دا مردان جے علیہ السلام نے اہل کتاب کی نبی علیہ السلام ایمان در اودی یا قرآن شریبی ایمان اودی قبل مرنا مکہ یا عیسی علیہ السلام نے مرنا مکہ وہ یوم القیامت او فرض قیامت بانی یکون علیہم شهیدا وی با سلام عیسیٰ باندې السلام پا دیبان دیگوا فگی ظلمی من اللذینا فسبب تا ظلم ده کسانو هادو چی رو جانو حرم علیهم حرام کرو من پا دیبان دی تویی باتن پاک چیزونا و حلت لهم کی حلالو دا دی و بی صوت به الله او فسبب تا بندولو دی خلق لرا دا لہ دا لارنا و اخذیه مر ربا کسیرا دیر لرا و اخذیه مر ربا او اغسل ده ده سده عنه او تانسي سرامنك ريشيو ده ده غنا روح الماني او تاو ده اياتا نذكر كي و على ان الربا محرمون عليهم كما, مح أو كما هو محرمون علينا دا عيات دلين ان الربا محرمون د ده سد فدی بانم دقص حرامو اتطنگا چه فمو بانم حرام ده نكو حرام يهود حرامو و اغسطل ده دی صدر را و قد رو عنو و تحسیس را منت شیشو دی ده آئینا و الناس دل او خوڑل ده دی پسور د خوڑل ده دی مالنو ده خلق لرا پغلتی تریخی سرام و آتدنا لالکافرین منهم عذابا علیما او طیار کری منگا ده پار ده کافرو ده دوینا عذاب کردناک لیکن الراسخونا لیکنہ اوواخ پرل میں پلم ک من د دونا والمؤمنون ایمان زون کے یؤمنہ ایما دووری بما پ کتابجللی کا اچرا لگلی شوتاتا راچفون کلم س سف سالرن کی شوو وما اونزل من قبل کا ایمان دوړي پ کتابونو چےگلی شوی مکستانہ وال مقیمی صرول موتون ذکتا کاابندی کو اون کی دمانز او کی د وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وملآثر ایمان د اونکی پلله پرذا سرتباني ولائقا داقتنتيه عجرناما ضر چې ور کوموگی تجر ل ان او حنا لي کا او حنا علانو ح ذ د او ځین کې سوال دار ازینو علی السلام نو مخکیم دیر پیغمبرانو اجمان السلام او سیلی السلام او ادریس السلام نو حاوی سره ور پښینې ور کړلې او جنو لري السلام سره تجویذ نه ګیره السلام دا وې ور کړلې اصل وجہ جنو جیهادی او وینتر وجہ هغه د کوم چې تصویر حاضر ذکر کړی دا او دا وجه جنو شیخ هم ذکر کی نو علی السلام پورې کوم انبیار السلام حاوی تصرف وې د اوامرو با کې ځل آږي باحال کو تر افوامر د هغه ذکر کولو داږي ثوابونه به وستل نوح عليه السلام اول پیغمبر دی لکه څنګه روایت د عبد الله بن عباس ته دی چې پردې شرک کول نه اولنې پیغمبر نوح عليه السلام راغلي دی او ووځ یو وو یو قوم تر سري نوح کي تراږي ذکر کی کول نه اولنې د کسان کړي د الله سره شریکان کړي په دې شروع شروع شوه اوه عليسلام تدیر علي ودین وレタン ونه کی دوست جنوں اوامر او نواہی دارن معروفات او منکرات دی وجے نے نبی علیہ السلام ونه دقت کیو اوامر او نواہی ڈانو رد شرکوں پکیو مکہ بی علیہ السلام دے مکہ ہاری صرف توحید بیان کرو دی وجے انو علیہ السلام طرف تشویق ورکی تھی یہ تیناں وے کڑی منتا تا تے وے کڑی منگا نوح من بعد अनुरमियाले सलाम का रसूल दीन व औहैना इला इब्राहीमा अवैय कय उमगा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का औ इस्माइल इसहाक याकूब अलैहिमुसलाम का वल असबात व औलाद दी ता वहीसा व अयूब व यूनुस व हारून व सुलेमान इसहाक رکړمونګ دا د ل سلام ته زبور د زبور ذکرې پوکهه چې مخې ذكر دارهې په او یو زبور نه کتاب منلو او نه داود د ل سلام دله پ غمبر چې کوم یویاندي نومانه ل سلام دله پې غمبر مننی نه دا د سلام د الله پ غمبر نهمنې او نه زبور عثماني کتاب من ووروساً تازه خصوص ناو معکه من قبلو ووروسولاً رارتله محتي. ويقولون من قرآن قد قصصناهم عليكا تحكيصر على بيان كرمون ده آغي فتا من قبل محكي ورسولن وصفة البيان لم نقصصهم عليكا تبايا نبية كرمون ده آغي فتا وكلم الله موسى تقليما وخبر كرمون موسى الله رب رجل موسى صلى الله عليه وسلم رسولن لقولون من قرآن مباشرين ومنذرين زیر ورته اون کې لمنن کوتا په جنن ترا و منذرینا ير ورته اون کې لمنن کوتا په جهنم ترا دی الله يكون للناس غير بارا چی شي د پال خلقو عل الله فلا مان حجه سبحانه بعد الرسل ردود لګلود انبیاء علی السلامنا وكان الله عزيزا حکیم او دی الله رب العزت غالب او حکمت والا ذات لیکن اللہ یشہدو صداقت دا قرآن شریف لیکن اللہ رب العزت یشہدو گواہی کے یہ بیان کی شہدت دا اللہ پر ماند گواہی بیما انزلی لیکا ہاں کتاب جرالی گرے تاتا انزلو بعلمی ہی رالی گرے دیل را پیلم خفل سرام والملائکتو یشہدون او فرشتیہم گواہی کے چواقی دا اللہ استرفنا حطانیقت احر کتاب دین وکفا باللہ شہیدان او قاسد اللہ رب العزت كي هيدا غوا ان الذين كفروا يقنا هذا كسان تكافوا دي كفروا و او ظلموا لن يكون لهم عند الله رب العزت ليغفر لهم تبخنو كي ديتا ولا لياديهم اونداج خدونو كي ديتا طريق هذا لاري دي سيلاري الا طريق جهنم ما غير لار رب العزت دي توقي خالدين فيها امیش وی په دې کې به انتها زمانہ وکانا ذالک اللہ او دې دا کار په الله رب العزت باندې آسان یا ایها الناس قد جاءکم الرسول اے خلکو تاسې تر راغله تا را را او پیغمبر بل حق په پاس کرا خپل مراد قصیده کې قرآنی شریف ها او وی راوړی تاسو ته مر بعکم طرفا درګو تاسو نه اامینو کو چی مانډاوړي خیر الله کو خیر الله مان یې خیر الله دا ایمان د سازه 파را غورو به ترې وی و ان س کرو ک جتا کو کرو په نل الله وسیقنا ان الله لا تابدا ذین ما فسموات والارض تول ها او څې په اسمانو فزم کې کی دي وک ان الله علیمن حکیم او دې الله رب العزت بوها او حکمت والا ذات یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم ذجر اهل کتاب وتان یا اهل کتاب ای اهل کتاب لا تغلو فی دینکم ذاتم کوي غلومه کوئی په دین ساتکی غلو ذاته کول نبی علیه السلام د حج موقبه اند انس رضی الله و تن په ماله کان دا واخله آرامه د جمارات کیږي دای شیطانان مشلي کیږي نو سرج الل وطم درمان دررم دا درمان كاني دواغتته نو بیا لثسلامفرمل بمثل هنا بمثلههننا د د درمنا بیاني بیا سلامفرملئ يا کوم والغلو فإَّ الغلو اهل کان كان قبل کوng ايا کوغلو ظسا د غلونا زیاتنا فإنَّ الغلوو کان كان قبل کو غلو خ مکم دي خلک دا چې زياته مو کې چې ډېر ملي کاني مراهري چې تاسو ورته ډېر ورسي څنګه چې فختانه کې اداره یو کتاب کې کته زها زیادا و ذکر کو نه غوډې ټیم کې دې بعد فختانو داخله کې راز بازو ونی هغه ډېر جذبات او اظهار کې کله کنځلې ورته کوي او کله چپلې ورته روان سي نا درميان کاني ندی سره پرمې دغه څه کانو باندې تصویر نه دي ځینې کوي زياته مو تو چې ډېر ملي کاني تاسو راغلي ف ان الغلو اهلک من كان قبلوكم ذانه مخکې غلو زیاتی ځنه زیاتی به کول داخله کې حلاج کړی زه لا تغلو مانہ دوري منصور کې امام سیو در رحمت او دا مان ایشه رضی الله تعالی عنها نه استل لا تغلو مانہ لا استو بده یو تاسو بې عات مخوي مخکنو غلو افراط او تفرید د دې امت غلو ځانه طریقې د نبی اسلام طریقه نوي اوراوی باسي اے کتابو کتاب علوم کو کوئی سے دین ساتھ سکیں ولا تقول لمنصور دین جلد 248 صفحہ امام سیف الرحمۃ اللہ علیہ لا تكونوا دینکم ذاتم کو یا بیراث میں کوئی پ ولا تقولوا علی الله او وہی اللہ رب العزت باندے الا الحق مگر حق و ناوی انما المسيح عیسی ابن مریم یقینا مسیح عیسی علیہ السلام جی دی رسول الله الى الله رسول وكلمته او الله كلمه الله حكمه و و ليله كغي غزالي امام غزالي رحمته الله عليه ذكر كلي ما شون پیدا کیگی نو پدے کہ دو عامل وی یو نطوی ذین الله رب العزت کون فیکون وي پر دو چیزن سره چدی ما شون پیدا کی یو نطا ذین کون فیکون وي نوआम انسانان ته پیدا کی عزت پر خلک ته دی عام خلک کوم دکمه شوې چې بس په نه پیوای شي. ایزال السلام کړه بل جز غالب وو کونکي کوم سره الله رب العزت پیدا کړو. د الله کلمه خالص په کوم سره پیدا وو فلارینو داغي بوجود الله پیدا کړو نو وکلمته او تزکوی لکی. دیم کول علما دغه وکلمته زکوی لکی چې الله رب العزت د بی بی مریم ته ویل او ستره کې اتات زيدر کې ان الله يبشرك بکلمه من اسمه المطيح عيسى ابن مريم قرعیمران کې تیر شو فرشته ورته ویل اے بی بی مریم الله تا دې درکې په یو کلمه چې دار السلام دې بی بی مریم دې درې اولاد کلمه په مانه د نشانی او عبرت یو کار هم راځي عيسى عليه السلام داو یو نشانی و الله له قدرت ذک الله رب العزت به ستلور قسمو مخلو کې پیدا کړي مخلووقداې که هغه نه د سړنه پیداوي نه د نه پیداوي لکه د م سلام سرف د سړ نه پیداوي لکه بیبی هوا سرف ته زنان نه پیداوي لکه ایثال اسلام نه درانه او د سیوانو یو نه پیداې لکه آن انسانان دا ستلور قسمارريو یو جزای چې قدرت کشمه د ب ک نو ایثال اسلام همدک سااصل الله قدرت یو قشموه देवजना वर्ता कलिमा वेलेकी की नु व कलिमा दु कलिमा दल्ला अलकाहा इला मरियम और जुलियो वर्कडो दे लारा बीवी मरियम ता व रूह मिन हो औ रूह हो द तरफा दे अल्लाह ना व रूह ده हो यो कुल व अला नादा दे रूह व तजक نو دقط سي اسلام ووي کې روح انتهائي صفه ده د طهارت اشاره وا دريم باظ رماوي روح درا بدن ژوندکي اسلام بدقه سي ژوند ژوند کول خلکو ته د ایمان دعوت ورکوله د اقل کوزنه ژوند کول دريم کول د روح منزه روح منو دا خاوند درود د طرفه د الله نام الله رب العزت بك ان اجوليده او خاوند درود یعنی الله رب العزت د طرفنا سالورم قول دا نے کہ روح ملی کی پماند کوسی سرا والله رب العزت جبرائیل علیہ السلام رو لے في پنفقنا روحنا سوره دی انبیاء کرزی کہ جبرائیل علیہ السلام پکی کوالو درو نا نور جبرائیل علیہ الصلات والسلام کی دی اللہ رب العزت طرف نا پکی واچلو دی وجن ورت وی لے کی تینزم قول دا درو ورت زک وی لے کی کیسا علیہ کم دا خطر نسو جوڑ که حاغی که بی پوکی اوالو او نو دا رب العزت مارغ جوڑ که و حاغا با بل قول دا روح چې د فمانا د برحان او د دلیل بانده هم رازی نو زیوش نورت روح ویلی که دا برحان او دلیل هم نو روحم من هو روح او دا طرف از دی اللہ من هو نا دا خبر آغی صل تیارا کسا علیه سلام دا اللہ جوز دی لکسنگچ نسر نبی علیه السلام <سؤال> سوى مناظرم قولا نجران وقت تراغلیو نبی علیه السلام تول او قولا قرآن كمشتكنا و روح و منهو دارن كلمة الله و نور الفاظ راغلی و معلومه که يسا علیه السلام داد الله و بدن سجود او تراغل حارون و رشید باقشا پا زمانه که یو نصرانی و او دیر زیاد مشغورو هر چاستر باقشنا مناظره کولی او دا که ما سر قدر سوق مناظره نشو کوئی عصائیت دادین یوهد دین دی اویسار السلام داد الله ذیری یاد الله ده بدننا نعوذ بالله ان ذلک سے دی روانو روانو دیر مناظری پوری ادی بن حسین رحمہ اللہ دادا هارون کی بحث پر زمانے کی ہا ورتی اللہ زمرلی خبر خوندہ کہ زمرال کہ کی نوا خدا جو دے کہ مناظره تو کہ اگر قران من دی دیوب الخبر منگا اور ہو ورت کی دی ش کی دی شو کہ حق او باطل معلوم کی هاون رشید با چا وړیل زما ګبار ته به دووانه را شي نصراني ې ویلته بهمر راشي او علی ب ین د مه اللهغتې ویلته به ومرشي دوانه راغل نصراني هغه دیل شروع دلو ک دا و وک اسلام دا الله رببل عزم شوي دي یا الله را بل ته بدن نهته هست او دلیل دا د خورآ کې زی کرددي ورو خ من کو هثال اسلام دا د الله نرو دي وڅې دا خبره بالکل ختمه علي بن حسين الله ورته وي ته قران دایي او آیات باندې بلا یات باندې بالکل منو وي قران خپل ځکه امرازي د سورې جدي دي الله سبحانه برايات ورته چ الله رب زد مستقر لكمات الصناعات والارض جميعا منه دا عثمان او موږ یې جزدي الله تعالی سره تابع کړی جميعا منه دا ټول منه ده طرفه دی الله نبی نو کمنو دا مانو کی الله نه جز او حصہ د ز کې د آسمان د هرری همسی زی خو د الله د بدن هستده بیا خومله شو زیم کم دا بوې او د هرریوسی دله ظمون شو دله د دن شو من اومانه کتدا کې هغه چې دا دلیل وورې ده ممثلانی مسلمان شو و بلکل ما سرهې جواب نیستې تیر روحلمانې هم دا واقعه کلفري او تیر ماار روخواان کې م مد شفر ملا د واقعه ت ده نوروخم من هوو د طرف د دله د الله وکم په عامې نوبلله ی رسولی بس ایمان روړي پ اللله رب لبانندې وورسو ل او د الله با پپ غمبر باندې هم ایمان روړي ولا ت پو سلا او مو بر اطلاتا معه آلی هتوننا ثلاثلاتا چې زمون عليههگی ن تدي ان ته منشي خیررقومم دا غرو بهتردي د پار ساسوو ان ن الله اللهم واحد ی سن الله رب لج الله یودي سبحانه پاک دید اللہ رب العزت این یکون لہو ما فی السماوات و ما فی الارض دی اللہ را تابدار دی تولہا سرکی پا سمالن و پزنک کری وکفا باللہ وکیلا او کافی دی اللہ رب العزت دیموار لئی سن کفا المسیحو این یکون عبدالللہ لئی سن کفا المسیحو یا سن کفا ابن کسیر ابن اول رضی اللہ عنہ نے لنی سجدہ ترے نقل کړی ده چې ری تا قبرن تا قبرن کې مسیح عیسی علی السلام اوسې خبر ازادا دا قاعده دا ذکر قرآنی شریف کې دو قسم الفاظ همانه الفاظ دي او د حقيقت د معنی او د ستر فرق کو کې وایي نو د تا پر تی معنی په یو طریقه کړی ده چې ایبن غنیمت مسیح عیسی السلام دا ژي بنده دلہ رب العز والملائكة المقربون او और हृदय दल्ला रब्ले इज्जत निज जानी आगी दाय गणी या साथी व मन य संच पाणे इबादती जयदेव गणशर नो गणशर नोक आणे इबादती दाय इबादत दल्ला रब्ले इज्जत ना वयस्त्यो तكبرु यो वृस्ते काजे देहस्तेकबरु स्टेका यो का प्रखोदल او استغبار یوکار پریخودل د وجه ځان غټ غنلونه کړه کر یوکار دیوژن پیډی چاکار او طبدخ کاری او کلی یوکار دیوژن پیډی ځانو ته دی رچت کاری شي نو کې پنهباله سی شرم او کو یعنی الله عبادت دی و چې بد غنه ویسا ګرو ته قبر کوې دی و جنہ پریخه ځان ورته تخ کاری پس راجم اوکمون دیل ران جانم تغون یا دی اللہ تغون راجمشی فا اما اللذی نا آمنو و آمنو صالحاتی پس هرچا ایمان راوڑا اومیت آمال که فا یوک بیهم اوجورا هم پس پورا پورا بورک دی و یزیدو هم من خزبی اوزیاد دی که اللہ لفضلنا فضلنا مراد اللہ ورد اخفل دیدار نسید کی اللہ لی مخوط نسید کی و اما او هر جا که ځان دي شرم وکवा کوڅه غر تکبر کول الله دې عبادت نه وي عذب او معذاب الیمه پس عذاب ورګريذاب درناک ولا یجدون لهم او بیا بن مندره شدید پارمن دون الله سواد الله نا ولی و لا نصیر نسوزو سنوک امدادین یا ایها الناس ای جا فجاءکم برهان من ربکم لان کی سرا راغری تاسو ته دلیل میر ربکم طرفا درو تاسو نا وانزلنا الیکم نور مبین او الیکی وی مون تاسو ته رانا پیارا برهان او نور ن مراد څه نیو قول د علما دادی برهان ن مرادهم شریف او نور ن مرادهم قران شریف او دا وانزلنا دا کوم واو شری دی توابی اصفه وی دی او قیددا سان معطوف او معطوف اله دا شئ واحد وی دی پا کنسی داتا چی غیوشی وی نو اکسر ندل تا برحان او دا نور دا یو تیز قرآن شریف دوین قول داده برحان نموراد تستیری کبیر چی امام راجی رحمد اللہ علیہ ذکر کنی مراد دینا نبی علیه السلاة و السلام دی او الی وانزلنا الیکم نور مبین نموراد قرآن شریف دی نور علیه گلی مون تاوست دلیل طرف درب الساسو وانزلنا اليك القرآن لتبين محاسن تام نورم بينا رانا رناقارا رنا مراد مجاهدતાઓ غن علماء و مراددين قران شريف قران ترانا ولي ہوئی نو دری و جمع ذکر شی ولي تخرج الناس من سوری اول آیات کراږي اے پیغمبر کتاب انزل الله الیکا لتخرج الناس من الظلمات الى اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مونږ تاسو کتاب رو لیږو د دې چې خط خلق د چیرونه رڼا تروباسي مجاز رڼا کتاب د عقیده رانا, رانا د عمل رڼا د جہالت تیری پدې تاسو دی دیو جن رانا ترنا ویل کی دیم رڼا او د دیو کی دنیا کې پدې تر رڼا غني د عمل او د معاشري د اصلاح رڼا اور د دیو جن ویل کم انسان که قرآن شریف وی دعوه انسان ده پارا سبب ترانا بوی پرد ده خیامت دانده و جدادا حدیث کرازین نبی علیه السلام فرمیلو من سمعا الى آیت من کتاب اللہ کتبت له به حسنتم الزعفا و من تلاها له نوری یوم القیامت من سمعا الى آیت من کتاب اللہ چاچ وقت خلوط یو ياتته د الله رب عزد د کتاب کو تیبت له بهی ح نسم مضوافا سر پهې غتې خلبان د الله اوله چن د کې لږې ومن ص كانت له نور یو منقیامه او چااج دا پ خپل وولو دا به والله سبب د رناي پرځ قیمتدانې من نور ورتهځ کوی دا چې سلووری قیمت سبب ور پهعمل الذيين آمنو بالله پهاق يماني رو رفا الله وعطا سمو بهي لكي من قلو لغول قدي فسا يبخلهم في <تصفيق> رحمت منهو فزاخل بكذي لرا فمهرباني كي طرف قلنا وفضلنا ففضل كي ويهديهم إليه صراط المستقيمة او قلت بكذي لرا يا خودنبو كذي تعدني غلاري يصفتونكا تلب دع فتوى كي حكم وارستانا قول الله يفتيكم في الكلاله في الكلاله هو يا ورثه الله رب العز يفتيكم حكم کی تاسو ته فتوی در کتاب دین حکم کی تاسو ته فل کلاله په بارلمون وتی کی انمرو ان هلاکه ليس له ولد انمرو یو کلاله مخک صورت کې ذکر شوی هر کلاله هر څوک چې هغه د مور تر طرف وې دلته چوسم ذکر کیږي دکم تا پدری مادري عيني ملي کېږي جواهر القران کې مولانا شيخ القران رحم الله مولانا ولا مولا خان رحم الله اساس نمونه ولدي یو عربی دي اياني اخلاصي او د سيدنا الله او اردو له پښتو دي خلکو لپاره اسان مادري پدري او عيني مادري هغه غرور خور چې هغه د مور نه ني پدري هغه غرور خور چې هغه د پلان شريقي مور نه او درین ايني چې مور او 플ار ځور نشریږي دکه دنیا کې کله دا سی ضرور او کور 플ارینګ یوي مور یوي درن کوي او تړه دا سی چې دويم واړو کې نو تیار څو چې کمي هغه طرف خپل بي کې هم وي نو دیت ویلې کې مدري مور 플ار څمور د مور د طرف چې کم رونه یوځي وي هغه ته مدري ویلې او د پلار طرفه چې کم یوځي وي هغه ته پدري ویلې مکم که مخی زکر شوی او صورت کې هغه مدري کلالا وا چه مور در طرف رون وغیره او. او دلتا جکم زکر که دلتا عینی او پدری ای ان دی این این رو غون که یوتن حلکا مرشو لیسه لغو ولد نوی ده پار اولاد ولغو او اکسن او دل را خور وی خور یه قول اپلار نوی یا مور اپلار دوانو نوی فلحا نسو دل را نیمه حسدن ما ترکا هاگی که پرخیده یوتن او طرف دا اغا خور دا اپلار نشتی زامن نشتی نمار با دارور ورطور کرشی که نور سوکو ور بکریشی کنوی دا نمم دی خور تور کرشی و هو یری توها دارور و میراس اخلی دادی خور اللم یکول ولد و چرینو دی دا اولاد در خوری سی نشت دادی و دا طور مار با روطا پاتی شی ف انکان ترسن تینی پاکا چری وید وقویندی فلا و مد سلوطانی وز دیل را درم حصدان مما ترکاد هادنه چی پریسری مانگ دری حسی شیدو حسی و تی دی تور کریشی یو حسنو رو اسباتو که کنو دا یوگم دی تواقش شی و این کانو اخوطن که چی رودی رونا رجالن سری و نسانو خضی رونا خوین ددوانوی نو پلیزده کری مثلو حضل اونسین و زفار دنا رینا و شاند دو حسود دنا نو بیا علک تبل جنفود بچند یو بجنو اللہ لکن و یعنی اللہ رب رضا تاو صدا احکام انتا ظلو دیده پارا چه تاو صفم راح نشی واللہ